Nagyvárosi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza köszöntőnöket, Kolondzia Gábor be fog futni néhány percen belül és akkor majd ketten fogjuk kérdezgetni Vargaötvös Bélát, közgazdász urbanistát, aki, valamiről szeretnénk beszélni, az a város tervezés, mondhatni úgy, hogy egy aktív eh, város tervezési projektekben résztvevő szakember szemével, eh, hisz -e egy gyakorló ember, vagy nem egy elméleti eh, tudós, hanem valaki, akit, akit konkrét eh, város eh, tervezési városgazdálkodási kérdésekbe hívnak meg, és hát munkákat kell elvégezni. Összességebe véve ez az egész város tervezési kérdés, ez, mint ezt észre azért az eddigi műsorainkból, ez nem könnyen megközelíthető témakör, hisz tulajdonképpen ilyen, hogy urbanista, várostervező ilyen képzés önállóan e, nem igazán létezik. Vannak, akik építészekből lesznek, és hát vannak néhányan, nem tudom, hogy mennyire gyakori, akik más szakmából érkeznek. Te közgazdászként képeszted tovább e, város tervezővé, inkább urbanistává e, magadat, ami azt jelenti, hogy, hogy egy csomó olyan területet be kell fogadnod, amivel sem a mérnökök általában, sem pedig a közgazdászok egyébként nem foglalkoznak. Igen, azt is nagy problémának tartom, hogy jelenleg nincs igazi urbanista képzés, tehát van urbanista képzés, tehát például mi egyetemen is van várostanszék, a <kül> Ibülfőiskolán is, meg majdnem minden egyetemen van valamilyen várossal, területi kérdésekkel foglalkozó stúdium. Ez Eltén is van gazdaságföldre, az például a geográfusok nagyon jó urbanisták, őket nagyon jól be lehet volna a munkába. Aztán természetesen vannak olyan határterületek, de egy szakma kiegészítéseként tanulják. Kiegészítéseként, kiegészítéseként de, de kifejlődnek, hogyha ugye uh -huh. fokozatosan bevonódnak munkákba, és akkor szép lassan a munkák során ugye fölvérteződnek. Hát én magam is ez vagyok. Én közgáz, közgázatom egyetemre Jelenkeztem annak, hogy én is úgy választottam ezt ki, nekem egy dilemma volt, hogy most műegyetem vagy közgazdasági, mm -hmm. de úgy láttam, hogy a közgázon van az érdeklődésemhez képest a legnagyobb skála, tehát a jogtól, történelm, földrajz, gazdaság, közigazgatás, politika, stb. De ott is már ez a területi irányba mozogtam. Népgazdasági tervez, akkor is hívták, tervezelemzéssel foglalkoztam, tehát egy makroközgazdaság, és ezt a mikrót én nekem, ez mindig ez a legnagyobb ö, élmény is, azt kell mondanom, a munkába, amikor ezt a lokalitást és ezt a regionális nemzeti, vagy akár globális szintet hogyan lehet összehozni. Na, de valójában az, hogy nincs urbanista képzés, a hábor előtt volt, és, és a, a nyugati országok, mondta, ahol gyakorlatilag a, a szakmai, hogy mondjam, munka, vagy a szakmai oktatás, az nem szakadt meg, például akár Ausztriában, a továbbra is van ilyen képzés. De azt szerinted, hogy akkor ő elsőszámú szaként szanulja? Igen, igen. Tehát olyasmi, uh -huh. ezt úgy még az angol százok, az urban planner, tehát a város uh -huh. tervező. Uh -huh. Nálunk még a szakmabélek között is nagyon nagy zavarok vannak, mikor azt mondják, hogy városfejlesztés. Ez például egy városrendező vagy egy közlekedés tervező számára azt jelenti, hogy ő a műszaki kapacitákosokat fejleszti, mert az is városfejlesztés, ha belegondolunk, vagy fejlesztik, teszem azt a közigazgatási rendszert. Az is városfejlesztés. De valójában a városfejlesztésnek sokkal inkább van gazdasági és szociológiai tartalma, szerintem. Tehát én a városfejlesztés elsősorban a, a természeti és az épített környezet és a társadalomnak egyfajta közös tervezését fogom föl, aminek vannak műszaki, jogi, közgazdasági egyéb vonatkozásai. Tehát én is azt mondom, hogy bár közgazdás vagyok, és elsősorban így kezdek hozzá bármilyen munkához, de hát az, arról szó nem lehet, hogy ezenben nézze meg a demográfiát, a, szoc, a, a szociológiai összefüggéseket, a törvényeket, a műszaki paramétereket, tehát, tehát ez az izgalmas ebben a várostervezésben, tehát ebben a kibővített értelme várostervezésben, tervezésben, hogy, hogy egy komplexitással, egy átlátó képességgel kell tulajdonképpen rendelkezni, hozzányúlni. De csak közövetőleg mondom, hogy én is sokat ostorozom a kollégáimat, amikor nagyon mérnöki szemlélettel néznek hozzá, vagy a szociológusok nagyon szociológus vagy a jogászok jogi. Ugyanúgy én is fölvállom, hogyha engem azért bírál rának, hogy nagyon erősen gazdasági szempontból nézem. Tehát ez, ez nem lehet. Tehát ez egy univerzuma a, a város. Hát a szakmaiság azt a hogy mondjam, csak eszét hordozza magába, tehát magyarul valaki nagyon a saját szakmáján belül akar maradni, hogy mondjuk sarkítva, a, a szociológus az mondjuk mindig meg akarja menteni az összes elesett embert, nem uh -huh. gondolván arra, hogy az egyensúly mit jelent, vagy, vagy éppen a középrétegeket akarja, vagy éppen attól függ, hogy mire van elkötelező, tehát egy szociológus azért inkább talán ilyen értelemben ez jellemzőbb, hogy a szegényebb felé, de mondjuk egy, egy közlekedési mérnök az azt szeretné, hogy mindenütt, mit tudom én, autópályák szeljék át adott esetben a várost, ad abszurdum, miközben és ezért ezt már megtanulhattuk a nagyvárosi dilemmákban, hogy itt a, hát a fejlesztés vagy a tervezés az, az nem is jó szó talán az, hogy kompromisszum, hanem az önmérséklés és a, a helyes arányoknak a megtalálását jelenti. Tehát itt, itt semmilyen, tehát mivel egy rendszer a város, ezért semmilyen szélsőséges lépés, legyen az egy például egy mondjuk egy jelképszerű épület, amiről nagyon sokszor esett szó, hogy kell Budapesten mondjuk egy mm. jelképszerű, és akkor akarok építeni, mondjuk egy toronyházat a szervitatérre. Tehát vannak ilyen dolgok, amik egyszerűen szétfeszítik a városnak a kereteit, és nem csak mondjuk építészetileg, hanem, hanem közlekedési szempontból is, csak például ugye maga a Kosut Lajos utca, amelyik végül is egy, egy autópálya, Vál, alakult annak idején, és ezért tulajdonképpen a, a Budapest-Győrű belvárosát hát valójában tönkretette. Igen, a... Miközben másik oldalról azt mondják, hogy hát ez egy fontos közlekedési szempont, hisz hát hogy, hogy mennének különben az emberek innen alá. Én nagyon-nagyon jó dolgokat feszegetsz. Mondok is két nagyon jó példát erre, hogy hogyan lehet a ellentmondásosan megközelíteni ugyanazt a, a tényt. Tehát egy más szemléletű szakember másképp fogja megközelíteni. Tehát Koloncsiakából is megjött. Volt egy konkrét példánk, talán is ez kőbánya városfejlesztési koncepciója volt, és hát természetesen kiváló szocsolgósokat dolgoztunk, és de mindenki ugye kiindul, ugye a kerületi adottságokból, demográfia, stb. És kiöttek az egyértelmű adatok, tehát, hogy alacsony a jövedelemszint, nagyon cserélődik a lakosság, vannak területek, ahol nem kötődnek a, a, a helyhez, persze van, ahol meg igen, és hát, közbiztonság is akkor nem tudom, az akkor nem volt megfelelő. És akkor erre a szociológusunk azt a következés vonta mondta le, hogy, hogy nagyon kicsi a fejlesztési potenciál, mert hiszen itt nem lehet biztos alapokra építeni, és akkor ugye jött a segélyezés, meg ugye ez az ember központú megközelítés. Én nem tudtam, hogy ő ezt írja. Én meg azt írtam le, hogy hát ezek nagyszerű tények, hiszen hogyha, hogyha alacsony a szint, akkor azt jelenti, hogy ott az emberek munkára ö, készek. Mm -hmm. Tehát, hogy akarnak dolgozni kettő. Alacsony az ingatlan érték. Tehát a város közepe kőbánya, szinte ideálisan elérhető a belváros és az autópályák és repülőtér pályadvarok, tehát itt olyan nagy az árérték az ingatlan fejlesztésben, közben nagyon sok zöld terület van, ott folyik ez a lákospatang. Amúgy is külmányanak, ki is, nagyon jó adottságai vannak. Tehát óriási fejlesztési potenciál van a, a kerületben, tehát pont az ellenkező irányba indultunk el, és az, hogy nem kötődnek annyira bizonyos területeket, fölöge a lakótelepeken, eztől képen meg előny is lehet. Tehát épp azért, hogy tulajdonképpen föl lehet frissíteni. Más emberekkel Igen, adabontani. igen. Tehát ugye igen. sokszor a, a kötődés az ugye olyan ragaszkodásokhoz is vezetett, ami, ami amúgy mondjuk már nem észszerű. Tehát uh -huh. ugye ismerünk a példákat. A másik példa, hogy ott olyan intézmények vannak Köbbenyan, ugye az Égész Richter, amelyek ö, ö, nem kapnak máshol ö, letelepedési engedélyt. Tehát ez mondjuk már olyanok a a környezetvédelmi előírások, viszont egy hallatlan magas színvonalú szakembergárdával dolgozik, tehát egészen kivételesen mm. euh, hogy mondjam, kvalifikált, mm. és ugyanakkor ők nem ott laknak, épp azért, mert nincs olyan lakókörnyezet, ahol ugye ezek a minőségek, emberek ott laktanak, nem mm. ott kültik a jövedelmüket, nem odajáratják a gyerekeket iskolában, nem ott szórakoznak, viszont ez egy óriási város egy tényező is, közben ők nem tudnak máshol elhelyezkedni. Tehát azt mondom, hogy, hogy ugye ezeket a feszültségeket ki lehet tapintani a városfejlesztési munka során, és, és ezt úgy olyan integrált tervezési folyamatba becsatornázni, ezek órási felhagytörlőket tudnak kihozni. Tehát például én szoktam is mondani el Budapestnél, hogy, hogy páratlan természet és épített, épített környezeti adottságokkal rendelkezik, és szegény az eklésia. Mondjuk, Tehát, a... Itt most maradunk az előző példán a mi lett belőle. Mert mondod, hát, hogy most nem igazán tudod, hogy mi a hogy is csak, hát ugye, hát én, én úgy, úgy emlékszem, hogy semmi nem történt, de ez azt jelenti, hogy az adottság továbbra és adottság marad, uh -huh. tehát e, tulajdonképpen sokszor, a, ha nem történik valami, még az is pozitíva, mint hogyha valami durva beavatkozással próbálkoznak, ott azért voltak nagy évi elképzelések, ugye a Demian féle fejlesztések, akkor ugye a Ferihegyi, Ferihegy nyugati pályadvarvasót, akkor ott az megállt volna. Tehát a, még azt, még az olimpiai létesítményeket is akartak kőbányán e, létesíteni, tehát ott van a sörgyár. Ugye a sörgyárnak a gyönyörű műemléki környezete. Mi például azt oda, hogy miután azt már úgyse használják arra, ami eredetileg volt. Ugyanakkor egy ilyen területen nagyon jó lenne egy ilyen intellektuális és fiatalos vonzerőt létrehozni, Ideális arra, hogy oda, abban az időben volt, hogy kitelepüljön valamelyik egyetem, ugye most már ez elment a jó, mert ez a 10-15 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy egyetem alapítási, meg bővítési hullám. És az pont ott értéknővére hatású lett volna. És megváltoztatta volna az egész Abszolút, és ideális a környezet, tehát a maga az ingatlan tömb, plusz nagyon jó a közlekedése. És ugyanakkor olcsók voltak hogy a lakások, tehát lett volna bérelni a diákoknak lakás később építeni. Tehát az egészben egy nagyon szép ö, városfejlesztési konstrukciót lehetett volna, hát ezt is írtuk. De ezt nem lehet Na kell kérdezni, hogy a, a, ha még mondjuk nem valósul meg egy ilyen dolog, ami akkor nagyon világosnak és Igen. tetszetősnek tűnik, annak ö, mi azért, mondjuk, ha ez egy kisvárosba történt, tehát ha a Kőbánya mondjuk nem Budapestnek a része, hanem, hanem 50 kilométerrel arrébb egy önálló város, akkor megvalósult volna, vagy pedig egy olyan környezetben, mint Budapest, ahol tulajdonképpen ez csak egy kerület, és egy óriási versengés van a adott esetben a kerületek között. Most ugye politikailag is ez, uh -huh. ez fönnáll. Tehát hogy a 23, hát mondjuk úgy, hogy kis királyság, tehát önálló önkormányzat feszül egymásnak adott esetben, hogyha ilyen értelme versenyezni kell egy jó lehetőségért. Ez, ez befolyásolja ezt a dolgot, vagy, vagy pedig egészen más? Szerintem befolyásolja, de vannak azért az önkormányzatiságot tehát mint közigazgatási intézmény, befolyásoló korlátozó tényezők. Ami ott kívánján volt, és csak, hogy zárójelből le akarom ezt zárni, tehát abban az időben, ugye utána börtönbe is kerültek egyes emberek, akik ott vezetők voltak, tehát gyakorlatilag ők nem azzal foglalkoztak, hogy a vársőt. Az egyik képviselő, aki már nem képviselő, meg is egyezte, hogy miért foglalkoznak ők a Richter meg az egész ö, főmérnökeivel, hogyha azok jól elvannak Pécelen meg, Pesidekútól meg nem tudom, hogy hol laknak. Hát csak jobb lenne, nem hogyha itt laknának ugyanolyan szép zöld környezetből. Uh -huh. Mert mondom, azt aztán az a kerület, alá egyik legnagyobb a zöld felület. Többek között épp a sáv miatt, ugye a... Meg a temető miatt. Meg a temető. Hát igen, de, de amúgy is sok van egyébként, mert ugye kertes családias része, kivéve beszél a kotárpök, Tehát a visszatérve a kerület és a, és a vidék. Tehát ugye vannak korlátai a jelenlegi önkorlati rendszernek, nagyon erős korlátai vannak, és ezt sokszor szoktam mondani. Tehát az egyik az, hogy, hogy az állami támogatások reálértéke csökken, ugye ezt most már meg is szigorították. A másik, hogy a polgárok és a válkozók adóztathatósági képessége, tehát az adó képessége nagyon alacsony, és nagyon ingerült is ugye nyilván egy polgár. A, ugye a harmadik rendkívüli korlátozó tényező az, hogy eladták a vagyon, tehát a közvagyon az, amelyik egy településnek a leginkább gazdaság, stimuláló a gazdaság stabilizál, ösztönző eszköze. Akkor is, hogyha az nem forgalomképes, tehát a köztörlet az ugyanolyan E, forgalom vagy gazdaság ösztönző erő tud lenni, hiszen mi tudjuk, ugye, akik részletünk ilyen rendezési tervekbe, hogy egy-egy milliméterrel alébb viszünk egy szabályozási vonalat, az az 100 milliókat jelent. Egy-egy korlátozás vagy megengedés, az akár milliárdos felelőseket is megengedhet, vagy éppen korlátozhat. Aztán további korlát ugye az, hogy eladták a vagyont, azt nem ezt mondtam. Tehát ugye ez nincs. Akkor a másik, hogy a hitelfelvétel, ugye, hát az most már krónikus, hát ez, ez most teljesen nyilvánvaló, hogy csak olyanra lehet fölvenni, ami, ki van, ami pontosan ö, kiszámolt gazdaságosság, elemzések alapján, hogy az valóban megtérül, de nem csak hogy megtérül, hanem el is indít olyan folyamatokat azon a településen, ami ugye másokat is befektetésre, vállalkozásra késztet. És az ötödik rendkívül erős korlát az, hogy az uniós források is Csökkennek, illetve szigorodni fognak 14-től, különösen a központi régióban. Egyetábukon? Termék. Hát ugye, hát ez még most van állandó, ugye ez egy képékeny állapotban van, hát ugye Budapest, ugye mivel ugye a fejlett régiókhoz tartozik, ezért nem fog kapni, tehát aztán a struktúrális alapokból, hát ez nem vagyok annyira tájékozott ebben, de a struktúrális alapokból azt hiszem, hogy nem, a kohézisokból pedig közvetve, mert ugye az infrastruktúrára, a területi kigyelentődések, tehát ezek, érintik. Ezek ha le tudott fordítani ezeket a szavakat úgy, hogy az átlagember jobban megértse, mert ugye az újság tele van ugyan a kohéziós és struktúráis alapokkal, de, de ez tipikusan az a dolog, amikor a gondolkodás nélkül bedobnak egy, egy szakértőjelzést, és az emberek általában csak úgy, úgy sejtik, hogy mit jelenthet. Hát a, ugye a kohéziós alap az, az, amelyik ugye a, a, általában a kiegyenlítődést, tehát a kiegyenlítődést próbál elősegíteni. Országok közötti, ugye? A régió között. Rég Tehát a régió között országon belül is, de országok hát. között is. És ugye ebben egy fő elem az infrastruktúra, nyilvánvaló. A, a, a, a lényege, hogy a... fölhúzzon egy települést igen, igen. Régiót. Az, átlag, vagy régiót az átlaghoz, vagy a föl. Igen, régiót. mert ugye uh -huh. a, miközben ugye egyik oldalon vannak a szabadságjúk, hogy a szabad áru tőke és munkaerő áramlás, ugye nyilvánvaló, hogy a gazdagabb régió felé fognak áramlani az Unióban is, meg az országon belül is ami ugye egy túlzott feszültséget is keletkeztethet. De vagyis is pénzomá van. Igen, vagyis, vagy meg ahol munka van. Tehát rongálhatja annak a körzetnek ugye a teljesítő képességét, ugyanakkor a másikat meggyengíti, mert pont az aktív és az ambiciózus réteg fog elmenni. És ezért logikus is, hogy azokat a, a kevésbé felét, vagy átlag alatti régiókat próbálják összehozni, a határon átnyúló programok és nagyon fontosak, ugye, mert a határok azok ma olyan, mint a kínai fal, és ez még azért is fontos, mert ha azokat a gyengébb régiókat ö, hozzásegítik a fejlődés, ez az újabb piacbövülés jelent. Tehát ez nem csak segély, ugye hogy az piacbövülés, akkor az partnere ugye, a gazdagabb régióknak. Tehát ugye ez egy kölcsönös előnyökön alapul. De hát itt ez nagyon sok probléma van, például az euró bevezetéssel is nagyon sok gond volt. volt egyéb, van egyébként egy ilyen elmélet, egy magyar Amerikában élő magyar közgazdas nevéhez füzödik, meg aztán Samuel ez az a Balassa. Azt úgy is hívják, hogy Samuel Zon Balassa elmélet, hogy ha van egy azonos, tehát egy, egy területen közös valutát vezetnek be, hogyha 10%-nyi különbség a régió között, akkor a gazdagabb jobban jár. Ezek a átváltások, hatékonyság, különbségek annyira kijönnek. Tehát az usa vették ezt ugye, most azonos a valuta, de mégis, ugye, amikor jöttek a bevándorlók, ugye mm -hmm. a latin e, ajkú bevándorlók jöttek a Dili kicsit lehúzták azt, és akkor ez világosan kijött, hogy növekedtek a különbségek. A, a de államok között. Ezek a különbségek ma is fennállnak. Ma is fennállnak, mm -hmm. igen. Jó, csak azt mondom, hogy, mm -hmm. hogy ez egy nagyon nagyon érdekes felvetés, mert az ember azt gondolná, hogy egy közös valuta, mm. az pont mivel? tőke e, És a, a nagyobb, munkara? mint 10 hát Akkor ak még erősebb. És, és ez még által még Szlová Szlovéniában is kimutatható, Igen. pedig Igen. Ugye az, ugye az Igen, a kelet-európai viszonyok között a legfejlettebb. Hát meg, e, e, meg sokan visszavezett... Szerintem az még elég friss ehhez. Uh -huh. Meg, meg ott, ott ugye ezek a szlovákiai ügyek azért komplikáltak hasonló, amit észországhoz, hogy, hogy olyan erőtés volt ugye, főleg az autóipari e, beáramlás, hogy az nagyon megdobja. Hát nálunk Igen, is, Igen. Kicsi Igen. Képest erős, Igen. hát uh -huh. nálunk is. Hát a, a Audi a Mercedes gyakorlatilag ez fogja adni az idei GDP növekedést, Igen. mert ugye olyan, olyan méretű beurvált. Az audi a az exportja, tehát a termék exportja 99,1%-ban külföldre megy. Uh -huh. Tehát ez annyira. De itt számolódik el? Ugyanakkor érdekes, hogy, hogy ugye mégis, ugye. Na, ezt nem akarom folytatni, mert ez eltávol uh -huh. van a területfejlesztésről. Szóval a, a kohéziós alap az arra szolgál, hogy a régiók közti különbségeket. Az alap eszmélye, bizonyos ilyen támogatásokkal és nagyobb uh -huh. projektekkel. Most a struktúrális alapok keretében voltak ezek a városrehabilitációs, tehát a városközpont, meg egyébek. Abból kapott Nervél Budapest például. Igen, igen, de, de hogy itt is az volt a probléma, hogy a, a, az alapeszme szerintem az nagyon jó volt, mint ezekből a városfejlesztési, városközpontfejlesztéseknél, hogy eleve megkövetelték azt, hogy legyen integrált városfejlesztési stratégia, aminek előfeltétele volt, hogy legyen városfejlesztési. Koncepció. De ha már itt hátunk, Budapesten, lehet integrált a városfejlesztés. De és stratégiáról beszélni, beszélni amikor, amikor a város épp afelé tart, hogy 23 városból álljon, ahelyett, hogy egyből állna? Hát mindenképpen kell, és mindenképpen lehet is erről beszélni, csak ugye ennek a feltételei kevésbé adottak. Amit beszéltünk kübány esetében, a kübányis is egy hasonló, 60-70 ezeres várost összehasonlítanánk, biztos, hogy az a város, amelyek ugye egy önálló Entitás az előbb fog hasznosítani egy akár merésze városfejtési koncepciót is, mint egy kerület. Tehát a, a kerület bármennyire is önálló, azért nagyon kiszolgáltatotta a fővárosnak, és fordítva is. Tehát itt egy olyan kölcsönös, tehát én te azut mindigen mindig arra a főváros kerületek csatáról, mint nem is tudom, melyik olimpián volt az, hogy a két ilyen fantasztikus birkózó volt, nem tudom, egy török meg egy mongol, és egy halálunalmas meccs volt, nem történt semmi. Már majdnem mindenképp leléptették, mert annyira jók, hogy gyakorlatilag megbénították egymást. Ugye egy is tudott a másik uh -huh. fölé kerekedni. És itt is azon, hogy gyakorlatilag megbénítják ezzel. Tehát, Csak itt nem az annyira jók kifejezés, <sítható> <eléptem azt. sítható> igen, igen, hát, igen, szóval a néző számára unalmas volt a mérkőzés, nem történt semmi. Hát a mi nem unalmas, inkább keservesnek. Keserves, igen. Uh, hát mondom, és ez a, ez a uh, hatalmas probléma, és ami, ami egyben, mondom, esély is, tehát hogy egyik szemünk sír a másik nevet, hogy, hogy Budapest páratlanságokkal rendelkezik, és mondom, szegény az Eklésia. Tehát gyakorlatilag, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a probléma nagyon triviális, hát ezt a hidat kell kiépíteni a kettő között. És gondoljunk bele ennek a stratégiai távlataiba. Tehát uh, Skóciába, Norvégiába ott, ahol tudják, hogy az olaj 15 éven belül elfogy, illetve ide mert mértében tudják kiaknázni, vagy akár a közel országok. Ott óriási programokat indítanak el azért, hogy ezt a még belátható időn belül biztos jövedelmet hozó forrást úgy használják fel, hogy utána ne roskadjon össze. Ugye van a történelmi ilyen példa. Ugye hmm. ezek az elszaposodott városok mezopotámiában, hogy hmm. a virágzó, és akkor valamilyen katasztófa bekövek, vagy Manausz, Amazónasztán a... Ugye gumit... Dubai az egy tipikus uh, városfejlesztési projekt, ami egy az olajgazdagságra alapszik, azzal a jelszóval, hogy ez majd Egyfajta kivezetés lesz arra az időre, amikor izé, de ebből nem egy homokkal betemetett romváros lesz 30 Még. év múlva. Hisz nem nagyon lehet érezni azt, hogy ott igazán mondjuk a tenger szépségén kívül, meg hát mit tudom, lehet egy ilyen Las Vegaszi kaszinóváros, valami ilyet biztos lehetne belőle csinálni, de hogy ez valódi értéknek nem tűnik a számomra igazából. Uh -huh. Hát ez egy nagyon kétes uh, vállalkozás. Igen, hát konus. mi egy ilyen Kellemes, négy évszakos, ideális környezetben, mint Budapest, ugye, ahol a margit ott ez tényleg hihetetlennek tűnik innen. De ez nagyon izgalmas kérdés egyébként. Tehát, hogyha ezt ilyen urbaistikai szemmel nézzük, és az utóbbi évtizedeknek a, a gazdaság elméleti, gyakorlati, mondjuk, törekvéseit nézzük, akkor ez teljesen logikus, amit ők csinálnak, miközben azt mondjuk más oldalról, hogy ez fenntarthatatlan, és hogy a homokkal betemetett, ugye a jövő romvárosát építi. De mégis van benne logika. Tehát, tehát nagyon furcsa. Tehát egyfelől ugye azt mondjuk, hogy a természet és épített adottságok, tehát itt egy épített adottság jön létre, amely keresletet fog indokálni, és ez a kereslet ez egy valós. Tehát, hogyha ők olyan idegenforgalmi, üzleti, iroda, sőt, ugye tervezik... De szóval a... lehet, hogy mondjuk egy Hongkongot próbálnak létrehozni. Pontosan, pontosan mm -hmm. vagy akár Atlanta, tehát a másik mm -hmm. példa, vagy akár a Amszterdámban is volt kisebb léptékben, amikor Amsterdam kezdett veszíteni a, a kereskedelmi meg egyéb e, súlyából, mert ez a Hamburg, London, Brüsszel, Párizs, Köln e, viszonyrendszerbe, Frankfurt rendszerbe ugye, hát, e, egy vákumba keletkezett. És akkor építették meg ezt a Sipol repülőteret, a mocsárral egyébként, és nagyon e, tudatos tervezéssel össze próbálták hangolni a különböző multinacionalis cégeket és a légitársaságok meg minden egyébeknek a, a működési módszert is megkeresték, mint egy mátékzó, megkeresik azokat a pontokat, amivel a legoptimálisabban ki tudják használni az ő adottságaikat. És így a, aztán a SIPOL Európa, nem tudom én, benne van az első 5-6 repülőterébe. Uh -huh. Tehát ezt nagyon meg Atlanta hasonlóan, tehát Atlanta nem egy olyan, olyan tengerparti, vagy bármilyen nagy csomópont sok ilyen van az még mégis kiemelkedett, mert ott egyes felől ott volt nyilván ugye a Coca-Cola, meg a CNN, meg még van, van még autógyár ott van, és közben egy nagyon kreatív várostervezés volt, ami mm. szintén ezeket a nagy globális mm. össze tudta szervezni. Tehát ez egy nagyon fontos ö, ö, ö, elem. És ha mondom Budapestnél, ugye, mivel ezek már több száz vagy egyes elemeiben több ezer, vagy millió éve is adottak Budapesten, tehát ez a adatosság továbbra is megvan. Nekünk ez ki kell bányászni. Tehát mondhatnánk azt is, hogy 50 évvel ezelőtt valaki azt mondja a Dubaiba, vagy Kuwaitba, hogy hát <coughs> alattuk van a legnagyobb kincs, hát ezek valószínűleg kinevették volna, pedig akkor is volt már olajbányászat, de hogy ilyen méretű gazdagságot tudnak abból, létezni, biztos, hogy nem gondolták. Másik példa, sokkal közelebbi, Ausztria. Ugyanígy ki mondta volna meg azt, hogy ott millió emberek fognak elmenni, úgy sielni ami nem akármilyen szórakozás, nem olyan, mint a Balaton, hogy csak elmegyünk egy fürdőnadrággal adrággal, és, és bemegyünk a vízbe, és utána sörözgetünk. Borzasztó nagy költség, ugye és Oda kell utazni, nagy felszerelés, biztonságos felszerelés kell venni, veszélyes. Meg kell tanulni, és sielni És hideg van. És ennek ellenére, ugye csupa negatív. Tényleg, van, hihetetlen üzlet, olyan rendszerek vannak ott, hogy az, ami elképesztő. Tehát azt mondom, hogy a semmiből csináltak hatalmas üzletet, hogy meg itt ülünk ugye a Balatonon, és hát gyakorlatilag itt hogy minden tönkre megy. Elmondani egy nagyon jó példát erre, szintén hasonló, aztán a Dubaira. Amikor volt az Egyesült Államok voltam egy ilyen üztöndi-szerű, hát nem is volt továbbkézes, mert tanulni ment az ember, látni, és voltam Floridába, és Miamiba. és akkor ott volt egy városfejlesztési ember, aki ezt oda rendeltek, és ugye ennek az volt a feladat, hogy amit én kérek, azt ő teljesít, és akkor hát elmondta, hogy hogyan működik a város, és akkor én mondtam, hogy vezessen már el oda, ahol ez a híres ö, turista paradicsom van, hát hadd lássam már ezt vele, soha nem láttam ilyet, és kimegyünk, és akkor megyünk végig egy ilyen teljesen lapos vidéken, ugye, ugye tengernyi tenger, Rondábbnál rondább szállodák, pot, nem rondább, csak olyan, amit bárhol láthatsz, ilyen alacsony pálmafák. Ezt kérdeztem, hogy, hát, hogy mi, mi van itt? Hát, hol van itt ez a... Ez Azt mondta, hogy hát, hát azért nincsenek ilyen magas pálmafák, mert öt évenként tűn egy olyan tornádom, hogy mindent leradíroz. A másik, hogy hát az infrastruktúra. De az épületekben, a tenger alatt, a föld alatt, ott van az idegenforgalom. Tehát gyakorlatilag az idegenforgalom, a turista paradicsomság az infrastruktúrában van. a tájban minimális. Persze hozzáketem, azért ehhez már kell egy no. olyan társadalom is fogyasztói szemlélet a... olyan magas, hogy ezt élvezi. Az igazi poén az, az most jön, hogy... <gül> Mert a számomra ez nem tűnik annyira vonzó. <gül> az, igaz... az, az igazi poén most jön hogy mondtam neki, hogy hát nekünk van egy Balatonunk, mert mondtam, hogy felelkesültem hogy akkor nekünk milyen nagy lehetőségeink vannak ha csak az infrastruktúra és mondtam ennek a kubai származású városfejlesztési embernek, hogy hát nekünk viszont van egy Balatonunk, 200 km a partja, bárhol be lehet menni édes vízű, a környezetében van 8 gyógyforrás, történelmi várak, kastélyok templomok, a legjobb gyümölcsök, olyan bor van, hogy azt mondja, hagyjam abba és akkor nem mondtam neki, hogy csak egy baj van, ja is, hogy 100 kilométerre van egy 3 milliós ö, városi tér, és akkor ö, mondtam neki, hogy csak az a baj, hogy ezt nagyon keveset használjuk, hát olyan 90 napot. És akkor ugye ez a, a pont, lemnézett ez az ember, és azt mondja, hogy Amerika nem olyan gazdag, hogy egy ingatlant csak 90 napig használja. Tehát ez egy óriási tanulság volt számomra ez azóta is, nagyon sokszor elmondom de a diákoknak. egy nélkül jegyezte meg? Abszolút gond nélkül. Uh -huh. Sőt, volt egy másik nagyon tanulságos dolog, hogy az hogy építettek egy ilyen nagyon hosszú, ilyen földalatti alatti, S bán szerű vonat, metró, keverék, közlekedési vonalat. Nagyon hosszú. Tehát hol fölmegy a lábakonál, hol a föld alatt, meg, hogy a Földfeszínen és ez köti össze ilyen észak irányba a várost. És ugye ez egy ilyen órási várfejlesztési tengely. És akkor hát kérdeztem, hogy ez hogy tervezték, még egy nagyon fontos dolog, és akkor mondta, hogy készítették egy költségvetést, én, 250 millió dollár. És föltérzítették az államnak, ugye a Florida államnak, azok felülbírálták, és mondták, hogy ez nem jó, ez 400. Azt továbbították a szövetségi, ö, nem tudom, én tanácshoz, nem tudom, melyik az a felső fórum, és azok is úgy számoltak, hogy ez így nem lesz jó, és 450 millió. És akkor én le sem voltam döbbenve, hogy hát majdnem megduplázták a fejlesztést, de persze mindig hozzátettek valamilyen kritériumot, hogy még azt a területet meg, hogy stb. Mert kiszámolták ugye a megtérülést, ilyen léptékben is. És akkor hát mondtam, hogy nálunk pont fordítva van, azt mondják, hogy 45 fél, és akkor örülünk, hogy megkaptunk kettőt et ez mondja, hogy de annak mi értelme van, és akkor próbáltam neki magyarázni. Hát, hogy mert, mert ugye mindenki megpróbálja bevinni, de miért akar többet? Szóval, és mondom, ez délen volt és ez is egy kubai származása mert volt, tehát ő már ott született. Tehát, hogy az a típusú dolog, hogy az ő, nekik az elszámolás, az elszámoltatás, ez egy olyan alapvető kritérium, hogy, tehát ez gyakorlatilag ugyan olyan körülmények között terveznek gazdaságilag, mint egy mérnök a létesítményeket. Tehát nem lehet hibázni, mikor összeomlik uh -huh. az épület, összeomlik a rendszer. Tehát uh -huh. valaki... Uh, búj... Igen, szóval sem mondhatja azt, hogy ide sok ez a beton legyen kevesebb. Igen, igen, igen. Mert akkor nem elvesz jobb a házattól feltétlenül. Igen, vagy beleszól mondjuk az állam, mert ugye uh -huh. nyilvánvalóan a Miami város csak a határig tud tervezni. de persze, ezzel visszakanyarultunk a, a, ahhoz, amiből kiindultunk, de folytatjuk után. Nem, a Dubajában, majd folytatjuk, de az, hogy hiányzik az a fajta egyesített szakértelem, hogy ezeket a kérdéseket igazán jól meg lehessen beszélni, hiszen ez a fajta értelem, amit te most itt felmutattál, gondolkodási mód, ez, ez Magyarországon pont nem él. És sajnos egyre esik a, tehát amikor én még a közgázon tanultam, akkor még csomó ilyen úgynevezett nagy öreggel ö, dolgoztam itt, akik ugye történetesen mondtak is szép anekdoták az 50-es években ugye a, a gyapott ültetvény, meg vas és a cél. Tehát ők kénytelenek voltak ezben részt venni. És de ők még meg volt ez a tereti szemlélet. Tehát én egyre inkább úgy érzem magam, mint tényleg, mint egy ilyen lovag, egy, egy idősödő lovag, mint Don aki <gül> így kószál az országban. Innen folytásra. Ja. <gül> <laughs> . Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Bányai Géza, és Vargörtös Béla közgazdászurbanista a vendégünk, és a városi tervezésről, mint olyanról beszélünk. Egyre jobban rá fogunk közelíteni Budapestre, de Miami és Dubaj volt a példa, ahol elhagytuk a, a beszélgetést a zene előtt. Dubajra vissza kell még térnünk. Igen, nagyon fontos, mert ugye itt van egy stratégiai Egy fő az, hogy jelenlegi Ö, gazdasági, közgazdaság, ingatlanfejlesztési, területfejlesztési, nemzetfejlesztési szempontból logikusan cselekszenek. Másik oldal még tudjuk, hogy ugye egy földünk van, ugye, és ahogy Mark Twain mondta, hogy a földgyártása befejeződött, tehát én értem, hogy a pótolatot a nélkülözhetetlen, tehát ezt nem lehet ilyen módon. Ö, Mert hogy ez inter... környezeti szempontból ez egy fenntarthatatlan. irreális, mm -hmm. irreális. De ugyanakkor másik oldalról a jelenlegi közgazdasági trendek alapja logikus, van egy óriási olajbevétel, amelyik el fog fogyni valamibe, bele kell fektetni. És az ingatlan ugye az mint vagyon, és mint szolgáltató, és mint uh, egy uh, a győdelemtermelés helyszíne logikusan építenek ilyen hatalmas létesítményeket azon a pici területen. Tehát gyakorlatilag annak van egy hatékonyság, ugye a kis telken nagy épület, ugye nagy intenzitás, nagy hasznosítás, és ugye a Dubaiban nincs sok olaj, de ugyanakkor, mivel ez az egész térség, ugye meg az Emirátusok, stb. ott van, tehát tulajdonképpen azt az, olajat használ, azt az olajpénzt, olajbevételt használja föl. Tehát ez egy mondjuk, lehet azt mondani, hogy ez egy gazdasági régió a maga módján. Tehát nagyon erős az együttműködés, még akkor is, hogy a Dhabi is, vagy Abu Dhabi hasonló módon próbálkozi. Tehát, hogyha itt létrejön egy olyan típusú városfejlesztés, és azon belül egy gazdasági alapú ingatlanfejlesztés, ami az arab világ, ez a cél, arab világ egyik fővárosa, hanem a fővárosa akar lenni, vagy legalábbis annak a gazdasági fővárosa, gazdasági hát. akkor ez logikus. Hát gondoljatok bele, hogy egy főváros is, hát nem a saját javaiból táplálkozik, ugye a Majami példa is, ugye? és ugye a, a mocsára és a, a lapos terméketlen földre meg a tenger alá építette a hatalmas túlista paradicsomát, de, de mutatjuk azt is, hogy Budapest is gyakorlatilag, hát megnézzük a régi metszeteket, ugye még a reformkorban, milyen gyönyörűek ezek a tájképek a Rozsodomról, Gellért-hegyről, vagy akár ugye Kőbanyán, ugye a, ott is a, hogy hívják a, milyen csőztoronyról készített ugye a legvonsabb pontja, de festmények vannak, és ma pedig hogy néz ki? Tehát ez is gyakorlatilag ugyanaz a típusú beépítés, mint a, a Dubai, és mondjuk 30 év múlva, hogy ez valóban fog működni, és tényleg ott lesznek a, a nagy zöld felületek. Kondik azt mondja, hogy milyen nagyszerű fejlesztés, ott Hongkong is, irányos a Hongkong, hát tulajdonképpen az is csak egy közigazgatási probléma volt, mert ugye ott voltak ugye a, a, a brit gyarmati érdekeltségek, ugye az volt egy ilyen nagy fordítókorong ugye a kínai. Ez füldes és ott létezett egy ilyen mesterséges létesi, de ugyan, ugyanígy épült föl Athén is, vagy akár Isztambul, vagy korábban Konstantinápoly, tehát hasonló. Csak ott ugye volt egy természeti adottság, Hongkongnál sokkal inkább volt egy ilyen politikai, gazdaságpolitikai ráerősítés. A Szingapur, az mondjuk, az is egy természetes képzőmény lehet. Tehát azt mondom, hogy ennek van egy gazdasági logikája. Tehát, sőt, biztos vagy benne, hogy nagyon sok mindent lehet különböző szempontból is ö, ö, megoldani, ugye sokan beszélnek a toronyházaknál, hogy a kémi hatást ki tudják használni, energia, vagy nem tudom, hűtés, hűtés, nem tudom micsodákra, de ez lehet, hogy persze csak ilyen reklám szépség tapaszt, nem tudom, de azt nem értem Dubajnál, ha már ez egy ilyen zöldmezős beruházása komok van. Sárgamezős. Sárga hogy, hogy ugye ott van hely, ott az a sivatag az elég nagy. Miért kell ezt tömöríteni egy kis területre és fölfelépíteni, Miért Mi nem lehet elegáns, alacsony épületeket ráhozni? Hát tudi, ez mindig nagy probléma a, a várostervezésnél, tervezésnél, hogy a térbeli kiterjedés az sok költséggel jár, sok lappangó költséggel jár. Tehát, utazás, személyszállítás, infrastruktúra, közbiztonság. Tehát nagyon hatékony talán egy, például az amerikai városoknál, ugye mégnek nem egynek 100-150 kilométeres az átmérője. Tehát gondoljuk azt, hogy ilyen Székesfehérvártól, nem tudom én, Salgó-Tarjánik, lenne mondjuk egy ilyen hatalmas, 5-6 milliós város, vagy akár 3 milliós, azok is ugye ilyen nagyok azusában. Tehát naponta másfél órákat utaznak oda, és más vissza. És még a bevásárlás, és még külön a gyerekek logisztikáját, ez egy órásítás, társadalmi költség. Szóval szerintem ez is fenntarthatatlan, és ez tulajdonképpen arra alapozódott, hogy olcsó a föld, és olcsó a benzin. Tehát ezek, ezek sajnos olyan e, társadalmi és gazdaságpolitikai adottságok, és adottságokból jövő következmények, amelyek vezetnek ebbe a fenntarthatatlansági Irányba. Tehát a másik, hogy ugye a Manhattan példa, vagy a szingapur hongkong példa, hogy egy van egy adott telek, ha az elbírja ugye a nagy épületet, akkor az egy intenzív kihasználás. Mondhatják azt és sokan érvelnek ezzel egyébként, hogy de hát nem használjuk a termőföldet, nem használjuk a természetet, nevezük túlzottan igénybe, csak fölfelé építkeznek. Tehát mondom a jelen gazdasági, főleg az utóbbi 40-50 év, gazdasági felfogásában rendkívül előteljes ez a ez a fajta megtörés a szempont, aminek ugye 10-15 éves táblatai vannak, ugyanakkor az épületek maguk, hát évtizedikük ott lesznek. Például és sokszor és miközben nagyon jónak tartom a telepős rendelési szerződéseket, második rossznak is tartom. És főleg azért tartom jónak, mert valóban létre valamilyen rendkívüli kapacitáns, és annak ugye vannak kőszolgáltatási következményei, tehát járuljon hozzá. De akkor meg rossz egyfelől azért, mert mindig egyedi alkuk alapján történik, tehát nincs valami normatív rendszer benne. A másik pedig, hogy ami az alapvető probléma, hogy egy rövid távú konjunkturális gazdasági lehetőségre, vagy érdekre ráépül egy hosszú távú infrastruktúra. Hosszú távon fenntartandó infrastruktúra. Tehát látjuk, hogy a buddolorsi körzetben tönkre ment az ElectroWorld, <kül> Két-három év alatt. De oda kiépítették az infrastruktúrát, leaszartozták a területet. Há, mondjuk az épületekben nem öltek annyit, mert azért azok a. Persze, az is... épületek azért nem tekinthetők örökéletűnek. életűnek. Azért Igen, Csak gondold el, hogyha épületen... most megépítenek egy felüljárót, a hatalmas területeket, mm. és közben az, az a terület üres lesz, vagy a töredék keresek a kiasználtsága. Na most ez az érdekes, hogy ezt, ez az önkormányzatnak a terhe, tehát úgymond ez egy társadalmi költség, úgy veszük. Az pedig, hogy az az az ott volt, és utána eltűnik, az egy magánérdek. Azt mondom, hogy egy rövid távú érdek, tehát az az a tartom rövid távú érdekre fűződik, ami rövid távon az önkormányzatnak is haszon jár, mert ipörözési adó, foglalkoztatás, növekedés. de hogyha a konjunktúra elmúlik, nem biztos, de ha elmúlik, akkor is ki van építve oda egy infrastruktúra, egy kösbőrendszer. De akkor ebből nem az következik, most számomra legalábbis mondjuk ha Budaörsöt nézem, az valóban egy jó példa. Hogy ott csupa olyan ö, dolog települt oda, ami ennek a modern globális kapitalizmusnak a terméke. És olyan mértékig ö, Hát idegen a helyi környezettől, nem csak a, a, azért, ahogy kinéz, hanem maga a gazdálkodásnak a módja is, az érdekek olyan mértékig idegenek a, a, az ott élőknek az egyébként hosszú távú érdekeitől, hogy a kettő az egy kibékítetetlen ellentétben van, tehát én oda települök azért, mert megkapom tíz évre az adókedvezményt, és ha De. letelik a tíz év, akkor eladom, ugye ezt is megcsinálják, olyan, olyan. vagy oda települök, és egy olyan globális váltnak vagyok a része, ami nem tudom én honnan, milyen költségekkel hoz mindenféle árut, és próbálja ezt eladni egy ilyen, egy ilyen kvázi gyarmati szemlélettel tulajdonképpen, tehát egyszerűen csak piacot próbál megvenni. És őt egyáltalán nem érdekli, hogy az ott élő emberek hogyan fognak Élni, milyen lesz a környezetük 10-20, 50 év múlva mi lesz velük, hisz csak az érdekli, hogy ez addig megy, ameddig ez megy, egy picit is rosszabb, akkor bontunk és megyünk máshova. De most, ha racionálisan nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy az jó, hogyha ő úgy működik, tehát egyértelműen működik, még akkor is, hogyha ártalmas, mert, mert kinek kiszámítható. Tehát, hogyha éppen nagyon nem szeretem azokat, ami úgy egy elvárás, egy multinatualis cégnél, hogy, hogy támogatnak iskolákat, Környezetvédelmi akciókat, a, a fontos vezetők, azok fölkarolnak valamilyen. Valami. Hát ez nagyon szépség. egy Igen, ez minimális. Tehát én nem is szeretem ezt azért mondom, mert ez nagyon elhomályosítja a valóságos dolgot. Tehát a, de például, itt például nagyon össze lehetne hozni egy ilyen városfejlesztési gondolatot. Tehát ugye a Östrak vagy bármelyik agglomerációs településnek érdeke, ugye, hogy oda jöjjön valami, mert akkor iparítási adott szed vagy nem szed, de valamilyen módon profitál abból, hogy ott van egy nagy a település kapacitás jóval meghaladó szolgáltatás. Viszont a fővárosnak nem, mert ugye a főváros részéről vagy a, a belső kerületekből viszont kivonja ugye ugyanezt a kereskedelmi ö, kínálatot, vagy ahhoz hasonló kínálatot. Ez nagyon jól látható, hogy leginkább a belvárost üríti ki. Ez a, tehát, hogyha van egy olyan városvezetés, vagy akár kerületvezetés, amelyik erőfeszítéseket tesz azért, hogy ezt a belvárosi vagy kerületi városközpont, városi és központi üzleti életető fellendítse, azzal ugye gyengíti azoknak a multinacionalis széknek a, a érdekeit. Lehetőségeit. Tehát most ugye terjed, ez érdekes, hogy Nyugatoniról indul el, ugye az úgynevezett street mólok -ok rendszere, amit mi hán, hányszor mondtunk, ugye még a 90-es években is, hogy hát a, a Váci utca is egy, egy mól, ugye a Váci utca is egy ezt vannak, a Rákúci utca is, amikor még sok üzlet normális kínálata volt, a nagykerült is, és ez csak egy, egy kicsit hosszabb. Tehát a, a a vesztendés ugye nem más, mint egy hatalmas bevásárló utca, egymás fölé rakva utcák is vannak, ugye is vannak nevezve utcákkal. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon szép rendszerre lehet építeni, és barom, bocsánat, nagyon szép példák vannak a nyugaton, hogy hogyan oldják meg a, a tömbök belsejét, tehát a tömbfeltárással egy-egy utca szakasz lefednek nyitott mm. szabadtára. Gyönyörűek, gyönyörűek ezek, hát, és, és nálunk olyan adottságok vannak, Hát minden kerületben kiválódottságot hát lennének. Egy, Nem beszélve a. a... bocsánat, csak, csak egy élmény Igen. egy kis Angol városról, ahol a bevásárló utca az úgy néz, hogy végig árkád alatt úgy van megépítve, hogy a ház árkádosra van kialakítva. Nem tudom, hogy azt elvették e vagy már eleve úgy csinálták, de a lényeg az, hogy, hogy szárazon vég mehet az összes üzletem mindenki és gyakorlatilag télen nyáron egy roppant kellemes és És olyan rendszerek nagyon gyűjjelen oldják meg, tehát például a téli, őszi-téri időszakot pedig a, a belső tömbökön belül vannak akár fedett összekötések, tehát akár a nyári időszakot az ilyen bővülés, meg ki tudnak ülni, ki, ott tudnak közlekedni a, a szabad ég alatt, tehát gyűjjelnek. De igen, még szinte kísérlet sem volt. De ugyanakkor meg én láttam ellenpéldát is, az pedig egy az építészek város tervezők megkája, és ott van ugye a híres diagonál, ugye amelyik átszelje a várost. És azt megkorszabították a tengerpartig, ahol ugye korábban ilyen ipari, meg hajó, meg dok, meg ilyesmi létrek voltak. És például az, ami ugye egy, egy de különösen a Barcelonaban, és egy nagyon élő dolog volt, hogy az emberek az utcán élnek még éjjel-nappal gyakorlatilag. Ott beindult egy ilyen amerikai rendszer, hogy egy hatalmas ilyen hasábokat, cipődobozokat letettek, fúj a szél, ugye, mert ugye kavarodnak ott az épületek között, ali van ember, és akkor bemész egy ilyen hatalmas dobozba, és ott meg óriási nyusi van. Mint hogyha valahol Kanada, vagy nem tudom én, vagy, vagy Skandináv, ahol ugye eleve, nyolc hónapig, ugye nem lehet kint leülni normálisan, ugye, és pat egy olyan városban, ahol, ahol ez nem illene, de hát valószínűleg ugye ez a, ez a trend, meg ez a tőke koncentráció, ugye az, ez igény, ezt politi politikai van már olyan értelemben, hogy itt is érezni hát azt, a gazdaságpolitikai. A gazdaságpolitikai, hogy, hogy ugye most mit tudom én, szép kártya, meg mi Erzsébet kártya kapcsán, ugye fölmenült, hogy állami monopólium, állami monopólium, mm. mert kiszorítja azt a két vagy három francia céget, akik iszonyú... Ö, ö, százalékokkal Haszond. működtették ezeket a dolgokat, és hát gyakorlatilag a, a kártyák vagy a, az izzék elszámolásán kívül, tehát egy borzasztó olcsó ö, tevékenységet végeztek rendkívüli haszonnal ültek a egy rendszer nem. nyakán, hogy amit mondják, szintén hogy egyébként... Ígyhely kint... kaptak a pénzszámolást. Hát még az sem, mert automatával csinálták, de a lényeg nem is az, hanem hát végül is egy állam által egy, egy adó jogszabályra települt az egész rá, hisz, hisz az egész kafatéria az nem egy, ha nincs olyan szabály, akkor azt nem lehet csinálni, tehát, tehát nonsense. Na mindegy, a lényeg, azt akarom mondani, hogy ugyanez van most a plázákkal, hogy, hogy ezt is az, hogy nálunk ez a plázastop, hogy ez, ez, ez akadályozza a kereskedést. A tehát a szabadkereskedelmet, hogy nem, ott van, nem az a probléma, hogy mondjuk Barcelonában is, hogy hát el kell viseljék azt, hogy, a, hogy az EU szabadkereskedelmi elvei szerint nekik úgymond meg kell engedni azt, hogy ezek oda települhessenek, és tetszik, nem tetszik, ez föl fogja borítani a város rendjét. Biztos, hogy, hát, hogy annyira nem is előrizhetesen, de a, a látványon visszakövetkeztet, erre lehet erre a gondolatra lehet jutni. Tehát valóban így van, hogy, hogy ennek a szabad áru munkaerő tőke szolgáltatás államosság tényleg van egy ilyen problémája, hogy miközben ez egy szabadságjog, és örülünk neki. Másodal olyan mértékű tőke koncentrációt tud létrehozni, hogy gyakorlatilag egy meteorit csapással ér föl. Tehát nem lehet ellenállni, ugye? Mert és előnyöket ígér. Foglalkoztatás, bevétel, fejlesztés, stb. Tehát én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nem jó, hát én azért vagyok híve egyébként ennek a lokális gazdaságnak, a igazdaságnak, hogy megforduljon. Tehát már itt is mondtam egyszer, hogy bár szőrszállasogatásnak tűnik, de az az a eszme, amikor azt mondták, ugye, hogy mi is van, gondolk, hogy globálisan cselek egy lokálisan. Én szerintem ez egy bár bár rövid is tényleg be lehet kötni, én úgy érzem, hogy ez nagyon rossz szöveg. Tehát ugye azt, hogyha én globálisan gondolkodom, akkor globális viszonyokat próbálok helyben egy érzékeny mikrokörnyezetben érvénysteni. is <gül> szóval, <gül> ez most, mint ha a Azt akkor az mondani, az hogy tudom, hogy Aha. ez őszállásolgatásnak is tűnhet, de ez, ez történik. Tehát ugye a, a globalizációban, ugye az, hogy bármikor össze lehet rántani, bármekkora tőkemennyezet, és bárhol le lehet Tehát ez ahhoz úgy fordítva lenne, hogy ő is szólhasson bele. Mondok, hogy jó például, talán pont száz éve volt, nem kész régebben, amikor Boszniába ment megszállni a közös oszták magyar hadsereg, és akkor vonult valamelyik nagy ezred, és odaérkezett városához, ami akkor néhány ezer lakosú volt, és hát közölte a több ezer, vagy több tízezer főt számláló fél hadsereg, közölte városához, hát ki azt a helyet, ahol ők majd elszállásolják magukat, és hát és a következőkre van igényük, és akkor, most sorolták föl, hogy víz, nem tudom, ellátás, többi. És a Makóvárosa visszaközött, hogy nekik ez szó se lehet róla, mert ők a lányaikat ugye, a katonáktól, és különben is, amit ők kérültek, az pont a hagyma mező, és hát ugye, hát szó se lehet róla. Tehát egy, volt egy olyan helyi önkormányzati érdek, volt egy olyan erő, amik szembeszállt egy ilyen hatalmas birodalmi érdekkel, ugye, mert ő ment megszállni, bővíteni a birodalmat és nem is ott táboroznak jó hanem messzebb, és csak azért mondom, hogy szerintem a helyi erőknek, tehát gondolok hogy lokálisan, de ismerd a globális viszonyokat, én nekem ez a szlogenem ebben a kifordításban, és nagyon fontos, de van, hogy a globális mellett is mondják egy érvet, hogy hogy ez egy nagyon nagy eredmény a globalizációnak, hogy nagy lett a kínálat. Tehát most már a haladás felfogásban is van sokféle kínálat. Ugye gondoljunk csak az építészetre. Van, aki továbbra is a high-techben, toronyházakban, fejlőkarca gondolkodik, van, aki vályokban, van, fában, kőben, helyi anyagban. Óriási különbség, nem? Van, azt mondja, hogy passzív ház legyen, és az a legfontosabb. Tehát ez csak azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy nem kell egy trendbe beállni, és azt szajkozni, és mondogatni, és aki nem azt mondja, az valamilyen A trendbe nem kell beállni, de a szabályok undokodása. azért jobban állnak a high-tech építészek mellé, mint a, mondjuk aki vályokból akar építeni. Szépáltam a Kecskemét környéken, ugye vályokból, épülnek, ugye ilyen házak, hogy ott például nem szabad ma már vájukból építeni, hanem nem tudom, milyen itónk, téglából kell ugyanazt megépíteni, ami hát egy nonsensz. Hát itt is megjelennek ugye a nagy globális érdekek. Azért mondom, hogy ez a globálisan cselek egy lokálisan tipikus példa, amit felsoroltál, hogy egy ott meglevő századok óta bevált és ma is energiatakarékos környezetbarát technológia helyett behoznak egy idegen technológiát. Azért, mert megtehető. Még mielőtt visszatérnék Budapesten, majd a szünet után erre a toronyház dologra szeretnék visszatérni. Tehát ugye elhangzott, hogy a gazdasági okai vannak, de ezt mondjuk Amerika esetében, meg egy ilyen nagy metropoliszok esetében, ahol e sokmilliós népesség e hát, e gyülekezik, és e valóban nem mindegy, hogy hány kilométerre kell neki utaznia. De mondjuk egy olyan helyen, mint ez az Abu Dhabi vagy Dubai, ott nem erről van szó, ez nem milliós nagyvárosok, de rendkívül gazdagok, de a négyhetségük lé nem nagy. Itt a Prestige be. Vagy éppen szingapúrnál, hogy a világ legmagasabb a hát megépítem, és ha valaki netán magasabbat merészene építenek, akkor tovább fogom építeni, hogy azért is az enyémelően a legmagasabb. És ezt uh, talán kevésbé tettenéhető módon sok uh, helyen megcsinálják, és Budapestit is fenyegetik állandó jelleggel ezek a felhőkarcoló lobby, aminek nem, tehát én szerintem nem, alapvetően nem gazdaságbokai vannak, hanem a presztízs, meg az a bizonyos trend, hogy ha másnak van, akkor nekem is legyen. Ugye volt egy ilyen a 70-es években is, hogy mindenki felhőkarcolót épített, még, még gyöngyös is. A gyöngyös alapon, szólók veszprém? Igen, csak alapom, mert hogy. A tanácsán... csak egy darab lett. Igen, mert, hogy legyen meg neki a felhőkarcolója. Na most ennél veszélyesebb a helyzet, mert mögött pénz van. Mm. Tehát itt megint csak a, tehát nem láttam be, hogy ennek alapvetően gazdasági hogy lennének. Várj, de, de azt mondod, hogy pénz a mögött, akkor van gazdasági ok is. Tehát ez, de a, prestíz. ez, a, presz, de ez a prestíz, ez mindig átfordítható. Mindig átforlítható a gazdaság. Hát a, a, a művészeteknek a legnagyobb fenntartó asznobizmus, ami szintén valahol, valami prestige, ugye én is ott leszek, én is értek hozzá, én is tudom, a, a legnagyobb mecenatúra snobizmus. Mert hogy ezáltal válik vonzó célpontá. szóval én ez, ugye kiemelkedem, értő leszek, ugye az összefüggéseket átlátom, de és közben szordozza hordozza is terjeszti is. Mm -hmm. Tehát ennek van pozitív hozadéka, annak ellenére mondjuk adott esetben egy-egy személy mondjuk ellenszenves vagy egy csoport, de hát ez, ez terjeszti. És ez kertik is egyébként. Tehát és a, most gondolom, hogyha valamelyik, tehát amikor olvastuk azt, hogy Tajván-a felépítették ugye ez a 101 emelet, vagy nem tudom, nem pontosan, de van nagyon nagy épületet, amit azt hiszem, a másik legnagyobb. Hát ez, ez sokáig, ez egy olyan presztízs volt, tehát ez, ez, ez szinte megjelent azonnal a tájvána a De az egy egyébként maga, aki az épületet épített annak az egy jó beruházás volt? Hát én nem tudom megítélni, de hát én el tudom képzelni, tehát hogyha másra nem lehet ezeket kiadni, tehát nem lehet föntartani, csak hogyha kiadják előre. Tehát, én, tehát ugye tudjuk, hogy nagy része ezek lábon el már akkor. Tehát, ha valaki beírja azt, hogy ő a, nem tudom milyen Tauerben a 192. emeletem van, hát ez fantasztikus, ez szinte presztés. jó mm -hmm. cím, a jó cím, ugye Buda hogy, de, de, de ugyanez van nálunk is, tehát én emlékszem, amikor a várban volt az irodánk, hát van tekintélyem volt, hogy mindig próbáltam hűteni, hogy nehogy túlértékeljenek. Hát, mert... pedig jó kerátások volt. <laughs> hát fantasztikus, <laughs> Legyek, zene. Ja, hogy zene legyen. Oké, okay, legyen zene, hisz mindjárt 11 óra van, és utána folytatjuk a nagyvársi dilemmákat. Beldönt. Hát magyarázd el, hogy mitől megy a villamos! magyarázd el, hogy mitől megy a villamos, magyaráz el, hogy mitől megy a villamos, el, hogy mitől meg a nagyvárosi Dilemma műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Konuncsi a Gábor. És Pályai Géza. Svargatős Béla a vendégünk, és hát most a fényes Dubajból visszatérünk a még fényesebb Budapestre. Hát igen, egyébként Budapest rendkívül fényes város, ilyen még sokkal fényesebb is lehetne, és nem csak a diszkivilágításra gondolok, ami egyébként nem közönös, nem átlagos. Tehát ezt a szépségeket, amiket lehet látni, mi már megszoktuk, de a külföldiek álmodoznak ezen, szóval ez ezt ez töltalán, tény, hogy ami szép, az szép. De most nem ezt akarom megkérdezni, hanem mm, amit az elején ugye szó volt kőbányáró. Ez egy nagyon jó példa bár Cseppfejt is vehettük volna ugyanilyen jó példaként. Pontosan. Akár melyik még erőteljesebb példaként, ami még jobban magára van hagyva, és még nagyobb fejlesztési lehetőségek lettek volna, vagy lennének. Hogy itt van ez a elmúlt 20 évben, hát mint tudjuk, teljesen eluralkodtak a zöldmezős beruházások. Hát burörös esetem mutatja ezt abszolút sőt olyan mértékben, hogy a város határán túlmenő, tehát azon kívülre menő zöldmezős beruhálások, szemben a magára hagyott barna mezővel, tehát egy bizonyos vezet, vagy az Igen. felhagyott iparterületek. És tulajdonképpen mindig vörös fonalaként húzódik végig az elmúlt 20 évnek a város fejlesztésén ez, és amit úgy mondhatunk, hogy lassé fel, tehát a lovak közé dobjuk a gyeplőt, és amerre a lovak menni akarnak, ott hadd legeljenek a zöldmezőn, senki nem irányítja érdemben ezeket a fejlesztő erőket. De annak idején említettem ezt a 96-os tanulmány, nem mondhatnék egy 93-ast is a második millenniumat, ahol szintén leírtuk már éppen te magad ezeket, hogy erre vannak eszközök. Hogy hogy lehetne ezt a tőkét, ezt a fejlesztő erőt mégis terelni a város érdekeinek megfelelően. Hogy mondjuk már, tehát tájékoztassuk erről a, a nagyérmű közönséget, legalább utólag, hogy milyen lehetőségek lennének, vagy lettek volna, vagy még ezután is lennének esetleg ö, arra, hogy érdemben befolyásoljuk az eseményeket. Hát a, a lehetőségek továbbra is adottak, még, mint a barna alig történt valami. Az, befolyásolja, hogy pont a zöldmezős bevázás, hogy annyira kiterjesztette a város, és máshol hozott létre fejlesztési központokat, pólusokat, tehát ilyen értelemben quasi devalválódott, én nem devalválódott, de nem akkor érték van benne, mint hogy ezzel kezdték volna. Ugye mindig az volt az egyik fő ellenérv, hogy, hogy a kármentesítés, ugye a szennyezett föld, a talaj, a. Meg a tulajdoni problémák. Meg a tulajdoni problémák. Igen, tulajdoni problémák, hogy viszont annyira jött ugye a tők, és annyira akartak neki kedvezni, hogy ezért ezt tartalékolták. Én emlészem, hogy hogy mi, amikor dolgoztunk, hát is félelmetes volt, például mi én dolgoztam a Dunajvárosi gyártelep rendezésével kapcsolatban a Csepelműveknél, a Almáris Vizitőnél, vagy nem, Balatonfűzfőn, Balatonfűzfőn, és a vicc az volt, hogy a például Csepeli ö, Csepel Vas és az egy helyre az számon volt, és rajta, amikor mi dolgoztunk, 280 cég volt, tehát bármit, ami egy millió forint fölött beszerzés volt, tehát például számítógépek, elvileg mind a közös tulajdonosi társaságnak minden alá kellett volna írni. Hát ez katasztrofális volt, tehát nem hiszem, ezt a váltisokat csináltuk, nagy nagyági volt a tervező. hát ez, ez, ez, ez, és hány évig zajlott ez az egész folyamat, és csak úgy mellesleg említem, hogy akkor mi a fölvetettük, hogy az, akkor ugye az a központi szenyvészítőt, ami most megvalósult a cseppel, csúcs nyugati oldalán, hogy azt javasoltuk, hogy az ott a a területén, hiszen amúgy is rengeteg terület volt, és lett pláne ugye a rendszerás után, oda kellett volna betenni és akkor gyakorlatilag krövidre is van zárva ugye a szennyvíztisztítás, meg a hely kihasználás. úgy akkor még az volt, hogy a rendkívül értékes terület helyett, de... amit most elfunkított. Így van, de, de még ez is egy fejlődés eredménye, mert korábban ugye a Csepel csúcsnak a keleti oldalán volt, tehát a kisdunágnál, ráposági kisdunág oldalán volt, ami hát a legértékesebb, hát értékesebb, mint a Szent István Park. Ugye, mert ott ugye az egy sodrás és, és árvízmentes terület, mert Zsílipe van elzárva, 20 centire van a, a víz a parttól, és kavics talpon van, tehát föl is lehet használni. Ugye erre találtuk mi ki annak idején a Új Ferencváros és a Csepeli Víziváros koncepciót, hogy lagunákat lehetne építeni, mert az abszolút környezetbarát lett volna, és ingatlan szempontból optimális, mert minden egyes lakás zöldre, vízre, Nézd, és forgalommentesbe. Hát azok lábon elkeltek volna. Azt, és, ja, és akkor én írtam is erről egy cikket és pont az volt a, az alcíme, hogy a középosztály megtartásának lehetőség. Az, amely kivonult ugye az agglomeráció, pedig ez a város közepén van. És micsoda új felhetség. És akkor még ez fővárosi és kerületi és állami tulajdonban volt. És ezek után áttették a nyugati oldalra, ugye a Szennyvíz a hatalmas létesítménye a órási védősával, ami szintén, ugye ezt a Miklós Bondi sokszor elmondta, hogy én, tehát ez egy óriási potenciális város és gazdaságfejlesztési terület. És még most is van ez az űrzavar, ez az én véleményem, tehát lehet, hogy másnak másnak vélemények, hogyha a tervezett esetleg megrendező olimpia, vagy ha nem is olimpia, de egy főstadiont oda cseppelt csúcsa. Hát ez, ez, ez is borzalmasnak tartom, mert lehet, hogy egy ilyen, akropolis-szerűen és szociál módon nagyon szépen látszana ott a, mint Ék ugye a Duna közepén, de a kiasználtság és a területi kiterjedés az, az barzalmas lenne, és közben évente még hányszor fogják használni. De felmerült. Tehát, ez, ez tehát sokkal értékesebb a terület annál, mint az, hogy, és az, az, az, hogy olyan épületet fognak felúzni, ahol a közönség befelé néz, tehát nem kifelé, a panorámán, <gül> <gül> Tehát maga is egy kicsit is, hogy oda tennék, Beszéltünk a felhőkarcolókról, meg a presztízsről. Óriási nyomás ügyben Budapesten. Nem győzem neki ellenállni, hát a Sneller István annak idején nagy nehezen elfogadtatott egy erről szóra rendeletet, de hát igyekeztek nem most is ezt megkerülni. De például éppen a Csepel északi csúcsa alkalmas lett volna erre a célra, hogy ezt a um, igényt már pedig van ilyen igény, fejlesztők szempontjából és meg az építészek, imádnak felülha építeni, hogy akkor kiélhessék egy bizonyos helyen, tehát egy kompakt helyen, ahol nem lett volna különösebben zavaró a város egészen szempontjából. Én is egyetértek. Tehát én is azt gondolom, hogy ez pont az a hely lett volna, hogy az Acélgáború-nak volt az a menheten koncepció. De még azt is el tudom fogadni, hogy az. Nem is tudom, kinek a nevéhez fizikén, azt a az doktoron folyatban láttam, hogy akár a Hungária körül egy-egy pontján, öt-hat pontján, akár a leendő körvasút menti körút mentén lennének ilyen magasabb épületek, azt is el tudom képzelni. Tehát ami egy rendkívül érzékeny sziluett tervezést se kéne megelőzni. Amúgy én magas az ellenes vagyok egyébként, de ezt el tudom képzelni. Ez volt Tehát, Bézsbe, a Wienerbe? Én nekem az, ami Bézsbe folyik, az nekem nem tetszik. Szóval, uh -huh. gondold el, hogy hogy ha egy ilyen fejlőkarcoló, tehát az, ami Észak-Amerikában, São Pauloban, Szingapurban, Japánban, az övék. Ugye, ami adottság is, hogy a szűk terület és a drága telek, stb. Az Európában a torzó. Tehát itt, itt soha nem tudjuk, provinciális lesz. Tehát London provinciálisá válik. De gondolva, hogy a Londonban ugyanazon a alaptérképpen, ugyanazon a város szöveten, ahogy szeretik mondani, Várostervezők egy 5-6-szoros kapacitással, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát nem, nem lettek szélesebbek az utcák, óriási tömeg volt az Oxford szörköszön. Ott ugyanúgy bogyognak az emberek, mint a 60-as években a blancs ugye már nem tudták kivárni, hogy több ember volt a járdán, mint amennyi autó közlekedett. És ott is ez van, hogy már átbogyognak az emberek, hogy a déli időben, amikor mennek ki. Szóval nem nem jó. Ez, a, ez a nekem nem tetszik. Hát olyan, olyan, mint a, a feleségem fogalmazta meg, ott voltunk a Tower Bridge tetején, hogy olyan, mint egy rákos daganat. Hogy idenként valami kibúgyok belőle. Hm. Akkor, akkor délünk az eszközökre, hogy, hogy miképpen lehet megfogni, vagy lehetne megfogni ezeket a spontánnak mondható folyamatokat, hogy mégis kézzel hát úgy gondolom, hogy nagyon sok sok eszköz van, és ezeket kell harmonizálni, ami az én meggyőzésem hosszú évtizedek alatt az, hogy a Föld értékterület értéken lehet megfogni. Mert ugye ha gondolunk, hogy globálisban megyünk a lokálisba, akkor ugye egyetlen földünk van, az pontólhatatlan nélkülzetetlen, és a munkaerő, újratermelésének munkaerő újratermelésének az, a szintere és ugye a, a terepe. Tehát az ezzel való gazdálkodás az olyan létérdek, mint a levegővel vízzel való gazdálkodás. Sőt, a föld alatt értjük ugye az ásványkincset, a vizet, a lakhatósági helyet, és a természetvédelmet is. Tehát, hogyha ebben bármiféle olyan beavatkozás történik, ami ezt a kapacitást rongálja, ugye azt is mondjuk, ugye az a fenntarthatóság egyik alapgondolata, hogy, hogy legalább olyan, olyan szinten adjuk át utódainknak, a, a Földet, mint amilyen szinten átvettük. Sőt, ugye a. mikor is volt a Rioi konferencia? 92? Ahogy jó, hogy 93 talán. 96, nem tudom. Tehát a Rioi konferencián ugye fogalmazták meg, ez a úgynevezett Ágenda 21, mert a fenntarthatósági kritérium, amit nagyon sokszor használok egyébként, és azt mondja, hogy egy, egy terület fenntarthatósága, annál fenntarthatóbb egy terület, Minél inkább saját forrásokra támaszkodik. És ugye ez elvezet egy önfenntartás, hogy az ökológiai lábnyom gondolatához. Tehát nyilván ez egy trend, de probléma, ugye mindig ezt mondják a szakembere, hogy határolunk le egy területet. Én azt gondolom, hogy, hogy ez az elv ugye elvezet az önfenntartó gondolatig. Tehát gondoljuk meg, hogy régen fordítva működött. Ugye amikor volt tized, vagy kilenced, az azt szentette, hogy a a falvak meg a vidék népe, az dolgozott-dolgozott, és akkor befizette minden tizediket, kilencediket. Terület érték arányosan, ugye a területnek, hogy akkor az értéke, amikor a kapacitást és szolgáltatást tud nyújtani a lakhatóság és a társadalom számára. Tehát a tized és a kilenced, ugye az csak 10%-os adó volt, ha belegondolunk, tehát egy kulcsos adó volt, és ugye abból tudod gazdálkodni a földes uralkodó. És ő cserébe megvédte igazgatás, igazságoság, stb. Szervezte a gazdaságot később, amikor már is volt. Tehát én azt gondolom, ha lenne ilyen területértékadó, akkor azok, akik tulajdonosai voltak ezeknek a barna mezőknek, azok kénytelenek voltak, lettek volna vagy bevonni tőkét, vagy ő magukkal kitalálni valamilyen hasznosítási módot, vagy hiteltől venni, vagy kijárni azt, hogy a kármentesítésre legyen bizonyos támogatás. De különben, de, de különben az a problémát, csak gyorsan hozzáteszem, tehát a tele, terület vagy telekérték adóhoz, hogy ennek csak akkor lehet bevezetni, hogy vannak feltételei. Tehát egyik az, hogy, hogy kell egy fejlesztési koncepció. Tehát amelyik dönt arról, hogy milyen lesz a területhasználat, hiszen a város fejleszt, és akárhogy is néző, tulajdonképpen a területhasználat tervezés. Mert ugye a város maga, bár lehetnek intézményei és vállalkozói típusú társaságai, de alapvetően ő a területhasználattal tudja a népességet és a, a gazdaságot, az egész kultúrát működtetni. Tehát hogyha van elfogadott és legitimált, tehát valamilyen módon demokratikus módon valamilyen módon legitimált városfejlesztési koncept, és arra ráépül egy rendezési terv. Ugyanakkor az itt keletkező jövedelmeknek egy meghatározott része garantáltan helyben marad, hiszen ez logikus is, hogy ott maradjon. A, ez a feltétele szerintem a, egy ilyen területérték adónak, is természetesen nem lehet az adó tömeg, vagy az összadónak nem lehet egy pluszadó, tehát ki kell váltani valamint az iparizási adót is, ugye ez minden ciklusra fölmerül, hogy kiváltják, mert ugye az ipar adó, az nem más, mint iparelőzési adó, mert ugye hát nagyon pont azok a terheli, akik, akik kreatívan dolgoznak, akik ugye értéktöbletet állítanak elő, és még is vallják. Tehát ez egy tartatat, hogy akkor igazságtalan is, mert az, hogy például Százhalombatta, vagy Tiszói sok, vagy akár a úton, ugye az ásványvíz, kikúti ásványvíz miatt egy néhány fős település, óriási ipari is adóbevételhez jut, ez teljesen igazságtanom, mert nem azért került mondjuk battára, mert a az olyan, tehát a lakossága annyira aktív volt és kreatív. Tehát ez nagyon nagy, ez nagyon fontos eszköz lenne, tehát szerintem ez a törletértékadó. A másik az, hogy, hogy a városnak ezt a, ezt a vagyonát nem szabadott volna eladni, szerintem ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy... Bocsánat, ez a területi adó, ez kifejezetten a üzleti célú ingatlanokra vonatkozik, ugye? Hát én én, én kiterjesztem mindenre egyébként, mert mondom, itt az, ez föld alapúság. Tehát ez a föld, mint az élet feltételek alapvető tényező, amelyek nem lehet kevesebb. Márpedig, mint ahogy idéztem martvént, hogy Martvint, ugye ugye. a földgyártása befejeződött, ugyanakkor egyre többen vagyunk, és egyre nagyobb területet használunk. Tehát magát a föld alapúságú feltételt, az életfeltételt gyengítjük. És a városi ingatlan is az egyébként. Tehát az is, az is ugyanaz a föld. Tehát gondoljunk bele, hogy... De egy ilyen adó nem okozhat problémát azoknak, akiknek mondjuk jószerűen nincs jövedelmük. Hát itt van, hogy van jövedelmük. De nem. Mondjuk egy... valaki egyedül marad, öregen... Él igen, igen, ez egy fontos Van egy értéke, és gyakorlatilag az adóval szinte arra kényszerítjük, hogy, hogy földön futóvá váljon, vagy szabaduljon meg attól is. Tehát ez a tulajdon elleni támadásként is felfogható, így. Igen, ez, a, most ennek itt rosszak a mértékei. Nagyon fontos az, hogy, hogy ez akkor állna elő, hogyha ez is egy fontos feltétel lehet, hogy előbb kellett volna mondani, hogy nem lehet azonnal bevezetni egy ilyen. Egy ilyen, ilyen más típusú adófelfogást. Tehát olyan, ha a üvegházat, és csak kinyitjuk a üvegházat, és akkor hát boldoguljon, aki tud, ugye, farkas farkastől alapján. Nyilván nem lehet. tehát biztos vagyok benne, hogy ezt csak úgy lehetne bevezetni, hogy egy-egy önkormányzat, vagy egy-egy területen, vagy, vagy a bizonyos korlátokkal, de megmondom, hogy hogyan lehetne ezt bevezetni. De akkor régen volt is, tehát ez a házvéradó, meg ezek azok hasonló jellegűek voltak, hogy, hogy van a jelzálog. Tehát, hogyha valakinek van egy értékes telke lakása, akkor az azt jelenti, hogy ő gazdag valójában, független attól, hogy ő személy szerint a napi jövedelme, vagy a a fölhasztállható jövedelme, az nem olyan jelentős. De jó ö, vagyoni helyzetben van. Ilyenkor mi történik? Tehát vagy az van, hogy vagy az örökös, utód, átvállalja, hiszen hogy mégiscsak jobb ez, mint az annak idején volt az eltartási szerződés. Tehát ő fizeti, valaki fizetít, általában családtag, örökös, ugye azt a típus adót, amilyenkor előállna, ez egyik eset. A másik szerződik valaki el, hogy az fizetni helyette, addig, ameddig ott van, és akkor van, kötnek egy ilyen kvázi örökösödési szerzős. De a harmadik a jelzáló. Tehát az is elképzelhető, hogy nem fizet. És akkor ugye mindig az elmaradt adót ráterhelik a, az ingatás. Amikor eladják az örökösök, vagy ő, vagy bárki, akkor egy összegben vissza kell fizetni. Tehát, de közben lehet hitelt is ölteni. Tehát ennek az elég ö, nagyon cizálált mechanizmusai vannak már, most is egyébként. Tehát nagyon jól meg lehetne oldani. mondom, ezt be lehet vezetni óvatosan, finoman. ehhez képest a mostani. De itt az elvről elv van szó. Hadd mondjam, hogy ez nagyon fontos. is viszonyul ehhez? Azt mondom, mondanom, az, az a fontos ebben az elve, hogy ez más típusú dolog, mint az adó. Tehát ugye most, hogy gondolkodunk az adón? Az adó az, hogy valami egy sáv, amik elvileg van. Egy általános generális társadalmi feltétel, mert hiszen a külszolgáltatások, az oktatás, az egészségügy, a honvédelem, a rendőrség, ugye az kell adózni. Na de ugye itt is előáll az a helyzet, hogy mindenki úgy adózzon, ahogy az ő anyagi vagyoni helyzete meg, megengedett. Valami arányosságot be kell vezetni. És nálunk az a probléma ezzel a vagyonadóval többek között, hogy a szociálisban ugye mindent állomást hogy gyakorlatilag. Nem volt magántulajdon. És akkor vége volt a rendszerváltásnak, tehát átléptünk a úgymond piaci hogy nem szeretem ezt, mert a szociális is vagyomból e, gazdálkodott, ugye a vagyont fektetett be, és megpróbálta bolyom értéktöblőtet eltenni, csak ugye állami szinten, ez egy államkapitalista rendszer volt, mikor nem is így hívták. És a rendszerváltás után a keresett kínálatból a kínálat rehabilitálódott. Ugye ma szinte drágább a benzin nálunk, mint Ausztriába, Ugyannyiért ebédelünk, ugyannyiért vásárolunk. Lányomnál egyszer volt egy stuttgart ugye Európa egyik leggazdagabb üdültetős ilyen kislány, és le volt döbbenve, hogy milyen drágák nálunk a cipők, szemben stuttgart <gül> Tehát azt mondja, a kínálati oldal rehabilitálódott, de a keresleti oldal nem. Tehát a nekünk a lakhatási költség például az nem része a jövedelmünknek. Tehát ezért is a deviza hiteleseknek, ezért volt ilyen katasztrofális hatása. Mert még egy osztrák Bajor, én, akár délfrancia állampolgárnak, a jövedelmének mondjuk a 20-25%-át teszik ki a vagy 30, mondjuk a lakással kapcsolatos kiadások, addig nálunk ez majdnem 60. Tehát nálunk, hogy ez egy életélet családnak, hogy legyen saját vagyona. Tehát, hogyha itt gondolod, csak egy 10%-os növekedés van, már az, az katasztrofális. Még a másik oldalon, az, ez valamilyen módon kezelhető. Tehát ez egy óriási probléma, ezt mindig mondják is a közgazdaság egy csoportja, hogy a hogy ez a jövedelem rehabilitáció, a rájövedelem rehabilitáció pontosabban, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy alapkérdés. Tehát ez gyakorlatilag nem tud megmozdulni a, sem a munkaerő, sem a kínálati oldal, amelyik rá tud erre tapadni. És ezért lenne fontos szerintem a helyi gazdaság, mert ott a helyi adottságokat kiasználva és a helyi ö, piacra ö, ilyen rá, Állva lehet sokkal finomabb módon, akár az élelmiszeriparban vagy az építőiparban, ez, ez biztosan nagyon nagy tele lenne. Tehát gondolom, de, hogy ma a, a, a Tesco-ba járnak vásárolni a falusi emberek, vagy a városba elutaznak. Hát a, a, nekem az ellenési személyes dolgot mondom, de rendkívül jó példa, nekünk több mint 20 év van egy házunk Balaton felvidéken, és van cseresznyefánk, megyfánk, Eperfánk, van két mandulafánk, és van sárga baraszk, és, és odáig jutottunk, hogy évek óta mi visszük át a szomszédokhoz a lekvárt és a befőtet, Mi tőlük tanultuk. Érted? Tehát ő, sőt, lemegyünk hétvégén, úgy ássuk, kapirgáljuk a kertet, és ülnek a teraszon kávéznak, és azt mondják, hogy lejöttek pihenni azok, akik ugye ebből éltek generációkon keresztül. Tehát annyira megváltozott ez a, a a, a gondolkodás, és múltkor mondta, éppen Devin Sándor mondta, egy, egy valamilyen tárgyaláson voltunk, és mondta azt, hogy az új statisztikadatokat a, a 2011-esből, hogy a vár, hogy a falun például a vallásossága az háttérbe szorul, tehát kevesebben mondják magukat vallásosak, mint a városban. Hm. Tehát egy, egy olyan aberráció ez szerintem, és gondolod az is, hogy a folyó tehát a leg életre valóbb területekről, Tiszavölgy, Hernád, Dráva, onnan, onnan van a legnagyobb elvándorlás körülső. És ott azok, akik, akik értenek hozzá, azok mennek kell, és azok vannak ott, akik viszont nem is akarnak vele foglalkozni, és nem is értenek. És mennek abba a városba, amelyik fenntarthatatlan. Tehát ez egy olyan fordított világ, egy olyan kifordult, olyan aberráció ez, és közben gazdaságilag logikus. Utka voltam egy ilyen könyvét Védelmi az Ökopolis szervezte, Kapocsom volt, a Máserei szervezték, és, és ott ugye egy interaktív ö, előadás volt gyakorlatilag. Tehát mondtam is, amit vannak kérdés, akkor szóljanak, de közöltem velük, hogy én harmadik generációs ganglakó vagyok, tehát én, én nem akarok itt okos lenni itt a, a vidéki földnövelésben, vagy a bármiféle vidéki életben. És mindig visszatérő dolog volt az, hogy ez, ez Kapocsom volt, ugye egy nagyvázony környezet, hogy de hát a munka a városban van, tehát az emberek bemennek, és nincs munka. Itt volt egy ilyen gyár, megszűnt, és amikor ugye próbálja az ember átfordítani, de hát egykoron ez föl sem merült, hogy itt gyár legyen, és mégis ennek a többször is itt tartotta el a, a, a, ez a falu, és egyszerűen lehetett érzékelni, hogy nem találják az eszközöket és mi van akkor, ha miénk lesz a föld. Tehát, hogy, hogy az egész ugye egy rendszer. Meg el tudják adni a termén, mert ugye így a van. az van. pont nem veszi át. Pont ezt akartam mondani, a másik oldala, amikor a líder szerveződések elindultak, annak is most a korrupció meg a mindenféle szervezetlenségen túlmenően a legnagyobb probléma pont az volt, a már szakmailag, hogy a piacot nem tudták megfogni. Tehát, hogyha minden elindul alulról valamilyen kezdeményezés, és ezek a líder közösségek, ezek nem mások, mint egy adott, fázi kötődő település csoportok. Hát mindegyik ugyanazt fogja csinálni, hogyha az azonos adottságú a tájegység. Tehát mindegyik ugyanazt a bírsadalmasajtot, nem tudom milyen lekvárt, meg kézművés dolgot, vagy bármit állat ö, származó, feldolgozó terméket fogja piatadni. Tehát egymásnak a a piacát is rontják, nem, hogy még egy másik líder közösségnek. De várjál, de miért rontja az a piacot, ha már itt a helyi közösségnél tartunk, ami egy városban is ugye nagyon érdekes Igen. lehet. Én emlékszem, hogy, hogy egy néhány évvel ezelőtt jöttél egy gondolattal, hogy Budapest 200 kis város nem, ez úgy Van, bontható. van két félteke, van 23 kerület, mindegyik kerületben van legalább öt. Városrész. Igen. Tehát, hogyha ez szépen azt a ősferökök, akkor, és van ilyen városszervezési körzetek is, Én nem tudom mennyi 176 vagy 215, tehát lényegtelen, de ezt hát beszorozjuk, elosztjuk, akkor kiderülnek ezek az 5-15 ezer hős. A lényeg az, hogy egy akkora körzet, amelyik gyalog vagy biciklivel nagyon Magyar. könnyen bejárható, és ami néle elvileg, hát persze nyilván egy városban ez a, a, az egymással való kereskedése sokkal természetesebb és könnyebben megoldható. De a, ahol az ember arra gondol, hogy milyen jó lenne, ha én azon a helyen, ahol élek, a szükségleteimnek a többségét, vagy jelentős részét a helyi ö, piacon, piacon a szomszédaimmal tudnám lebonyolítani. Ez rész, részben nagyon olcsó lenne, mert mind a kettőnknek nagyon olcsó menne, egy csomó mindent nem kell fenntartani fölöslegesen, tehát nincs szállítás, többi Sokkal redukálni lehet ezeket a költségeket. Másrészt, az, hogyha van a helyi munka, az mégis mit jelent? Az, hogy én csinálok neked valamit, te csinálsz nekem, és akkor ebből. E nem áll elő egy érték automatikusan. Hát hogy volt ez régen egy faluban? Pontosan így volt. Mert most mindig az az érzés, hogy nem kell egy gyár, ahol majd megkapom a fizetést, vagy egy iroda, és azt majd el tudom költeni a, pénzt, a piacon, és akkor a helyi termelő majd jól jár. De hát régen a helyi termelő jól járt azzal, hogy a másik helyi termelővel árut cserélt. Sőt, pont, ez így volt, tehát a helyi piac volt az alap, és a töbletet vitte el a másik piacra. Tehát pont ez volt az alapja, az de, az, de azzal újabb árut kaphatod meg, amit ott helyben nem legyen. Új, új van. Tehát behozta a saját piacba, a piacra ugyanazt a tervét. És ez annyival kell, és osz, elvegyen, hogy itt A pénz már jelen van, tehát ennek... Ö, én, én abszolút ö, ennek a Slow City ö, mozgalomnak nagyon nagy híve vagyok. Tehát ez, ez ki is, is számolni a gazdasági szempontból. De gondolod hogy hogy most mennyit utaznak az emberek, még Magyarországon, talán még kevesebb, annyit, mint mondjuk a Skandináv országokban, vagy akár még Angliában is nagyon sokat utaznak, hogy az utazási idő, az micsoda veszteség. az alatt, hogy nem a család utal nem a munkáddal, nem a rekreáció, nem, nem képzett magad, nem, én nem érsz közéleti életet. Utazol, és ott megpróbálod, ugye egy nyomorék módon, ezeket pótolni. Telefonon neveled a családot, aki autóből úgy nevelik egymást, hogy külön kultúrája van, de közben előre néznek, és nem látják a másokat, és úgy oldják meg a leckét, meg beszélik meg a családi... No, ez katasztrófa És közben ugye, költség, mert benzinköltség, környezetrombolás, az autó miatt ugye, órási energiákat, meg anyagot kell kiteremenni, feldolgozni. És a fizetésének mondjuk a 30-40 <gül> át esetleg Olyan. pont erre használja. De, hogy, hogy Eleve ugyanez veszteséget hurcol, és ő sem termeli meg ennek a veszteségnek az ellen oldalát. Tehát, hogyha viszont minden inkább tudnánk, ahogy a local agenda mondja, hogy az a terület annál inkább fenntartató, minden inkább saját forrásokra épül, hogyha ezt megpróbálnánk szép lassan. Visszagörgetni, tehát a helyi piacot, a helyi ellátást erősíteni, ami nyilván először az élelmiszer lehet, az építőipar, szolgáltatás, szervezés, oktatás, és közben ott van az a tényleg csoda, ugye a, a, a távközlés, ugye az internet, a, a mobiltelefon, stb. Hát ez, ez a távmunka, távoktatás, távhivatal, ezek óriási lehetőség van. Hát pont Miért ezt a nem dolgot. Ki ezeket? Hát tudod, ez, tudod ez, ez olyan, mint amikor mindig fölöpennek ezek a legendák, nem tudom, legenda, biztos valóság is, hogy már rég föltaláltak azt a gumit, még nem lukadt ki, már rég föltaláltak azt, ami helyettesíti ugye az olajat, meg a földgázon, energiaforrásokat, csak az a nagy monopólcégeknek, nagy cégeknek ez nem érdek. Addig, ameddig ki nem merül, addig nem fognak lépni. De már most olyan olyanokat, amit amerikai menedzsereknek indiában van a titkárnője, tehát Persze. igenis, létezik ilyen, hogy mi már mindig. ezt te is megcsinálhatod, még az kér csak nem hát Észtország egyik nem. legnagyobb felajtóerője, pont az volt, hogy a Helsinki-ből, a Finnországból ott voltak, át, tehát az outsourcing, ugye kiszervezték a, a irodákat, kolcentereket, egyéb szolgáltatásokat, és az Észtország egy kisországi óriási erő volt. Tehát én, én a helyi gazdaságnak abszolút vagyok, most már kezdek megolatkozni a helyi pénzzel, és sokáig úgy, úgy tőle, de valóban látok benne, tehát el, hogy ma hogy indul el egy agglomerációs, vagy egy, egy Budapesten belül kertárosi ember dolgozni. megy a most, egy virtuálisan, bemegy egy piacra, és el akarja adni az ő vízszerűlő tudását, taxisofőr tudását, a, nem tudom, a köműves tudását, nyelvoktató tudását, stb. Pedig lehet, hogy a szomszédjára ugyanerre van szüksége, mert elromlott a mosógép, a gyerek az bogdácsala. Jelvórákon, de fölösen merül. Nem bemegyek, mert ott előbb-utóbb találok a nagy kavalkádban. És ezért, lenne, ezért ezért a helyi pénzben van nagy fantázia, mert ugye van nekem egy olyan pénzem, amit tulajdonképpen én beválthatok. Ugyanaz, mint a üdülési cseh. Tehát azt például a fellendíti ugye a, a turizmus, az idegen mert ugye van egy ilyen, egy kötött pénzem, amit arra kell felhasználni. Én korábbi idegenketem ettől, mert ugye azt gondoltam, hogy egykül kapjon pénzt, aztán költsen, mire akarja. Ne legyen egy ilyen kötöttség, hogy most csak is azért elmennem termálfürdőbe, mert még van 20 ezer forintom, és nem tudom más elkölteni, de amúgy nem oda mennék, hanem sijelni mennék, de ott még nem tovább elkölteni. Okay. Itt folytassuk szerintem egy egész picit szusszanunk, és jövünk vissza. Nagyvárosi Dinam, utolsó fél vagyunk. Kolondzsia Gábor. Géza és Varga Béla ma a vendégünk, és hát tulajdonképpen a város tervezés körül beszélgetünk. Igazából mondhatjuk, hogy arról is beszélgetünk, de én azt mondom, hogy egy nagyon jó megközelítést találtunk most, mert nem mentünk bele azokba a, a nagyon szakmai részletekbe, főleg amik... Titkosak? Egyéb, nem csak, hogy titkosak, ha igen, egyrészt ugye ami a budapesti városrendeszési terveket illetve, kifejezetten titkosak is. Megérthetetlenek. De főleg itt inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy mindig elérkezünk egy olyan pontra, ahol az aktuál politika olyan mértékig befolyásolja a, a terveket és a... a, a az, hogy amiről beszélni akarunk, hogy tulajdonképpen nem lehet józanul tovább menni, hisz a te általad sokszor említett második millénium és tulajdonképpen egy aktuál politikai hát gondolkodásnak lett az áldozata. Hiába rendeltek meg a főváros egy egy Átfogó koncepciót. Gyakorlatilag, mivel éppen akkor ez valakinek nem tetszett, hiába ő volt a megrendelet, szembe a fiókba, és viszont látásra. Pont az a lime idat vettük ezt tüzel alá, amelyik egy városfejlesztési büntén volt, Aha. több minden szempontból. Tehát három kerületnek tett rosszat, ugye. A, éppen a Ferenc amit említettél, Csepel és Kelemföld, és minden három mélyétett kerület is tiltakott ellene, és ezzel nem fölépett ez az anyag, és ezért tették be a fiokba. Uh -huh. de, hát de nyilván ott Tehát valami, valami valakinek az érdekeivel. És ott, ott például, a, a, ami nagyon jól megmutatja, hogy a városfejlesztés, városrendezésnek mi a hatása van, hogy ő, ugye két nevet említenénk, az egyik ugye Felesse Tamás, ő, őnek volt egy nagyon gyönyörű ábrája, ugye akkor 86-ban 86 indult ugye a Hungaroring, és akkor a, a ő is csinált egy ilyen ábrát, ahol ugye ezt a Hungaros spirálnak nevezte el, hogy ugye azzal, hogy a, a déli összekötő vasúti hittől éjszakra építették meg ugye a lágyőns hídát, ami most a lákóci ezáltal gyakorlatilag hogyha indítjuk ezt a kört, ugye Budáról, akkor a ez a Vörösvári útról beindulna ez a nagy hát e, körút, ez éppen, hogy betólja, tehát egy ilyen spirál mozgás, tehát a, a, a központba tolja be a forgalma gyakorlatilag, meg a fejlesztési hatásokat. És ezért volt például Benyó Bertalanak volt az a e, elve, nagyon tetszett nekem, hogy adabszurdum a déli oldal. Tehát, a délőszegő vasítót délre kellett volna megépíteni úgy hogy szigetet is érintse, tehát kávé Margit ICE Y alakkal, Acil Gábannak is ez volt az elképzelése, de azt mondta is, amit tetszett nekem, hogy ad absurdum, tehát hol a Rubikon van, az a ö, déli oldal. Tehát a délőszek utői dél oldalára kellett volna, mert akkor ugye a déli hatásokat fogja kiváltani. Tehát a déli hatások hatás. A Cseperszeget hogy igazából bűn, hogy azt a tényleg néhány szez métert. De hát ennek a, a lágyműnösi hídnak, ennek tulajdonképpen egy, oda kellett volna valóban egy ilyen csökkentett értékű gyalogosít. Például a, ugye Londonban van egy jó példára, hogy a Vasuti hídra ráakasztanak szinte ilyen gyalogos átjárókat. Erről is volt szó, hogy ott volt, hogy mellette egy pillér, és akkor oda pontosan, a azt az kihasználva építenek valamit, és, és erre a nyomták keresztül erőnek erejével ezt aggítenek. És még persze nem arra a pillérrel, de egy ilyen gyalogos részerűséget lehetett volna arra a pillére, abszolút, építeni. Abszolút, sőt, Annél, hogy... sőt nem is tudom, kinek volt az ötlete, nem tudom, de itt van egy korabeli is kollégának volt, hogy hát rakják rá a villavast. Tehát, a, hogy volna, a villamos ment volna vég, és akkor beszállhat volna, volna kelleföldig. Így oldalán. van, így van. Égy van. Tehát, hogyha hát nem, nem a vasút, akkor... akkor kidölt volna, nem kell metódépítani. Így van, pontosan így van. Na most ezért nem örülök, azért örülök annak, hogy nem így beszélgetünk, ahogy ezt nagyon sokszor megtettük már, hogy ezért tulajdonképpen Zsák visszük a sajnos a beszélgetést. Hogy? Olyan értelemben, hogy, hogy elkezdünk a városfejlesztés olyan gondolatairól beszélgetné, ami kinyitná az ember fantáziáját itt ülve a város közöttén, hogy te jó ég, hát itt micsoda lehetőségek vannak, és sajnos amikor ennyire közel kerülünk a, a, a, a politikához, akkor ez meg bezárja reményeinket, hogy a legegyszerűbb ötletek is tulajdonképpen kicsinyes hatalmi torzsalkodás vagy, vagy, vagy érdekek miatt gyakorlatilag elvesznek. Ugye itt, itt, itt igaz, tehát kell róla beszélni, hogy a, igen, ha a villamos átmet, átmenne az egyes villamos, akkor a metronak, a egyes metronak a utcája még inkább megkérdőjeleződik, és a többi, és a többi. Itt nem van létjogos, hanem egy más vezetés és más technikai de a lényeg nem is ott van, mert itt mi sokkal nagyobb távlatban beszélünk, és szerintem sokkal izgalmasabb, és számomra legalábbis az, hogy, hogy olyan gondolattal foglalkozzunk egy kicsit, ami, ami át, tehát ezen a problémán átlép. Tehát könnyebb, ha a szemléletem már megvan, mert látom azt, hogy te jó, mennyi minden lehetőség van. Ugye itt én csak említetted azt ezt a a, a helyi hmm. erőknek, vagy a helyi gazdát, van, a kiasználása. Tehát ha maga ez a gondolat olyan, hogy ezen lehet gondolkodni, és itt azóban, hogy te, meg te gondolkoztok ezen, hiszi szakemberek vagy. De az átlagember számára ez egy, ez egy sötét terület, nem igazán tudja, hogy mit gondoljon róla, hisz ő igazából arra a hát dologra van ránevelve, hogy a, a, a globális gazdaság fő iránya azt kell követni, mert az a korszerű. Mert akárhogy vesszük az egyetemet nagyvállalatok érdekei mozgatják, finanszírozzák, több, több kevésbé, tehát még a szakembereket is inkább ebbe az irányba oktatják, hogy nem, nem a fenntarthatóság meg a helyézzel, hanem az, hogy, hogy ez a globális világgazdaságnak az érdekeit ki tudják szolgálni. Egy olyan létesítmény, mint, mint, mint mondjuk Dubaj, az tipikus például annak a rövid távú tiszt 15 éves koncepciónak, ami az, az abban a globális, hogy mondjam, világüzleti koncepcióba belefér, de igazából nincs gyökere, helyi gyökere, hanem majd ott létrehozunk valamit. De, de ugyanez, ha az én életemre mondatkoztatom, akkor ez azt jelenti, hogy itt Magyarországon az a lehetőséged van, hogy élsz valahol, és elmetsz 50 ezer forintért a teszkóba, vagy 70 000 ér pénztárosnak. Hmm. És közben azt az energiát, amivel ugye a munkádat elvégzed, oda utaznak, visszautaznak, mit tudom, és a többi végül is 10-12 órát eltölt azért a, a minimális pénzért, nem kap szaktudást különösképpen, nem, nem válik alkalmassá arra, hogy akárcsak, mint a régi paraszti életben, hogy az önfenntartás, az önellátás, és hulladékmentes önfenntartás. Hulladékmentes, tehát egyáltalán, egyáltalán sem a tudatilag képességeiben nem fejlődik, sem pedig ö, ö, nincs is ideje meg lehetőség arra, hogy, hogy, ö, hogy ott tegyen valamit. Tehát ő, ő azáltal, hogy ő, ő azt mondjuk, hogy igen, kell, hogy legyen egy gyár a városban, mert különben nincs munka, milyen jó. Ha az emberek oda elmennek, a földeken többé nem dolgoznak, vagy a helyi szolgáltatásokban már nem fognak dolgozni, hanem elmennek egy, -egy irodába, visszamennek, fáradtak, köszönjük szépen, ennyi elég volt. És, az és leül a tévére, ahol szintén kereskever, ami műsorokat társulműsorokat néz. Így van. És, és szóval azoképen, pedig ezeket a, ugyancsak csak kereskedelmi rádiókat. Igen, de, de a lényeg az, hogy a képességét elveszíti arra, hogy, hogy lehetne más, hát, az ]hogy az. Ugye? Azt mondjuk, hogy, a, hogy, a, hogy azok a ö, ö, cigányok, akik, akik, akik cigánytelepeken élnek, ugye, és évtizedek óta nem jutnak, mondjuk hát két évtizedek legalább nem jutnak munkához, ugye több generáció, már második, harmadik generáció, nem is látott olyat, hogy a szülei vagy a nagyszülei dolgoztak mm -hmm. volna. Hát ö, ugyanúgy, aki dolgozik, az meg ö, lassan ö, második, harmadik generáció nem látja azt, hogy egyáltalán lehet önállóan is valamit tenni, egy kisebb közösségen belül is lehet tenni, hanem csak, csak valami nagynak a szolgálatában e, tudom elvégezni, és én mindenképpen egy kis pont vagyok, és ha fejlődni akarok, akkor abban a rendszerben, amit ezek kínálnak, juthatok esetleg feljebb. Így van, tehát a, én ő, sokszor szoktam a úgymond feudális vagy középkori viszonyokra, akkor is a meg jobbágy, cselét, valójában nem így volt. Tehát ez egy kölcsönös dolog volt. Tehát ugye a, a földesor akármit nem csináltok. Persze tudunk extrém példákat, hogy miket csináltak, és a többi. De neki ugyan érdeke volt, hogy az a, a, az a parhatsz család, amelyik ott dolgozik, amelyikben legalább 10-12 szakmához értett, az, az ideális körülmények között, lehet a lehető legjobb körülmények között dolgozni, hiszen neki is abból voltak Ö, Javai, neki abból kellett előállítani azt a felszerelést, vagy kiállt katonákat, amikkel el tudott menni, az ő szolgálatát elvégezni, tehát a, az egy kvázi szerződés volt, ha lehet ilyet mondani. Tehát az nem, nem volt annyira durva, mint szóval most szerintem sokkal durvább egy, egy nagy vállatnál dolgozni. Hát gondolod hogy a Gábor is szokta mondani, hogy, hogy ma már este 6 -ig, 7 -ig, 8 -ig dolgoznak az emberek. Szinten, ugyan, mint a japán embernek hazamenni, még a főnökben van. És valóban így van, el is tolódott egyébként. 9-től 9-ig, eltolódott. Ha valakit például ma is telefonáltam és úgy kell ezt hogy elnézést beszélhetünk, mert még 8 óra van, hát nem tudom, hogy ez most éppen, éppen a fürdőkádból jöttek ki, vagy, vagy reggelizik, vagy még alszik. Nagyon eltolódott, és én ezt is nagyon egészségtelenek tartom. Hát emlékeztek rá, amikor olvasunk, nagyon szeretem mindig olvasni, dolgozunk valahol, akarnak a városnak, a településnek a történetét. És a kedvencem mindig ezek a, a helyi ilyen önkéntes tűzoltók, dalárdák, sportegyesületek, meg, meg ilyenek, és hogy gondolod, akkor egy, egy munkás ember, vagy egy az eltartott több gyereket, ugye a családot, és utána meg elment a sportolni, vagy a dalárdába, vagy nem tudom én, valamilyen szakkörbe, körbe, ma az elképzelhetetlen. És az is ellentmondásos, hogy ja, de neki nem volt autója, nem volt jégszekrénya, nem volt nem tudom, hogy ez lehet, hogy nem volt, de nem is volt rá szüksége. Nem tehát, tehát itt most az van, ha nincs autód, nincs ez, ha nincs jégszekrényed, akkor ugye a, egyszerűen ugye miért nincs háztartásod, tehát jégszekrény nélkül adott esetben nem fogsz tudni jól működni, a hm. gyerekeid nem fogják tudni onnan kivenni a nem tudom hogy micsodát, azt a amit egyébként soha az életben nem csinálna senki otthon, hanem összekeverni a túrót és a mit tudom én, mit, hát odaadnák ugye a maga kezébe, de minden, minden többszörös áron beszerzünk, többszörös áron működtetünk, és utána bolog vagyunk, hogy van egy autónk, amivel elmehetünk dolgozni, hogy ezeket mind fön tudjuk tartani. Igen, egy -egy és ennek az ön jó, sokan fölismerik, hisz azért ülünk mi is itt, meg, meg sokan azért talán hallgatnak bennünket, mert ők is úgy gondolják, hogy ebből van kiút, de ennek a, ebben a tisztánlátás szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, vagy inkább a belelátás annak, hogy hogyan lettne másképp, hisz, hisz, hogy mondjam, a fantázia hiánya azért befolyásolja a lehetőségeket, és szerintem az önkormányzati döntéseknél is jócskán tetten érhető az, hogy, hogy nincsen hogy de hát itt a helyi erőkből mit lehetne csinálni, de mindig valakit várunk. A kohéziós alapot várjuk, nem tudom mit várjuk, a, a nagy befektetőt várjuk, és amikor jön, akkor, akkor mint a kutya lefekszünk, fölemeljük a lábainkat, hogy akarják a és mit mi csináltok, amit akartok. Igen, én alapvetően azt mondom, lehet, hogy durvá hangzik, hogy szerintem jobban járnánk, ha, ha nem lenne uniós támogatás, mert azzal, hogy ez meg ö, csillantódik, hogy az uniós támogatás elérése, ez egy ilyen nyerő-nyerő állás hoz létre az önkormányzatoknál, és a, mert ugye azt mondja, hogy ha kidolgozunk valamilyen papírmunkát, azért kapunk valami pénzt, ha megnyerjük, akkor milyen ügyesek voltunk, ingyen pénzt kaptunk, ha meg nem nyerjük meg, akkor nekünk nem adták oldalt, akkor is nyerő mi mindent megtettünk, de hát ez a korrupció. Tehát ő nem a, továbbra sem a helyi adottságokra próbált építeni az ő tevékenységét, és jön akkor az uniós forrás keresé, nem az, hogy nekünk mire van szükségünk, és ahhoz keresek uniós forrás, ez katasztrofális egyébként. Most is, amikor dolgozom az ez, ez most már visszafogom magam, de ez annyira felháborító, hogy, hogy azt nézik, hogy miért, miért lehet támogatás, Ugye, tudunk ezt történeteket, hogy Kutya a falun, meg Játszótér falun, meg ilyen ez gyalázat, de azért, mert ugye így lehet valamilyen módon pénzt, és akkor ez vagy átváltható valamilyen egyéb róla. Igen, az jobb lenne, ha nem lenne. Nagyon jó történelmi példa az entai csata, amikor ugye az a Szavói Jenőre legyőzte a törököket, és ugye ezek után úgy felszadult az ország. Volt ott egy hasonló történet, hogy előbb írt a Szavóiai sereg, a Tiszához, és és hogy rosszul keltek át a, a törökök. Tehát egy rossz mechanizússal, és azonnal megtámadta őket. És a törökök ahelyett, hogy, hogy beázták volna a és ellenálláslan is pedig létszámban azonosak voltak, azt a lehetőséget, hogy át lehet menni a már felépült hidon, mindenki hátat fordított, és ront át, és gyakorlatilag lekaszabolták őket. Tehát akkor mondta az egyik vezér, hogy jobb lett volna fölégetni a hidet. Mert akkor ugye kénytelenek voltak elállni, viszont meg gyakorlatilag katasztrofális ereség volt, és ugyanezt látom én is a uniós forrásoknál, tehát mi ugye ugyan befizetünk valamit az unióba. És ugye azt össze, annyira szeretnék egy ilyen elemzést látni, azt összevetnék, hogy amit visszakapunk, hogy annak a hatékonysága, tehát annak az eredménye az, hogy viszonyul a Ugye A befizetés az egy egyszerű tény. Befizetünk x millió eurót, amit visszakapunk, az is x millió, lehet, hogy több. Mert ugye mi felzárkóztatásra vagyunk ítélve. Lehet, hogy több, annak az eredménye hatékonysága, hogy a szépen végig gyűrőzik, ugye, mint egy ilyen, ilyen továbbgyűröző hatással, hogy ez hogy, hogy, hogy, érvényesül. És ugye látjuk, hogy nem. Hát ugye diszburkolat, meg szökőkut. Szóval, miközben... Már is arról, hogy milyen az a diszburkot meg a szögökbe. Hát, nem csak hogy esztétikailag, hanem, hanem az, hogy egy év múlva mész, és, és szét van azért törve. Azért, mert fenntarthatatlan. Szóval igen. pont a lényeget építeni, az könnyű. Ugye mindig mondják a, a, azok, akik a, az ilyen ingatlan üzemeltetésekkel foglalkoznak, hogy, hogy ez a van? olyan nehéz megértetni, hogy építeni. Hát, hogy összeződem a pénz fölössze kitelt, az két év. Na de 40 évig fogom üzemeltetni, Tehát az az igazi feladat, ugye rengeteg új gazdag, így ment tönkre, hogy fölépített hatalmas, kacsalában forgó villákat, épületeket, Meg székházakat, és Sem nem tudják föntartani. Régen úgy építkeztek, hogy a középületeket klinkelbúk alattal építették. Hogy ne kelljen tíz évenként, vagy nem tudom mennyi évenként hatalmazni hát az épületet, fontosabb. és nem is kell. De az épületben volt portás, karbantartó, de, nem tudom, ezeket hát a kellett tervezni. A műegyetemen, a parlamentben a járólapokat még nem újították föl, és nincs fuga. Igen, a Nincs fuga. Tökéletes. És ez száz éve. Olyan most száz éves az épület, szerintem szóval 11-ben, 12-ben. 12 volt. Mm -hmm. 12 adták. És most gondold de, hogy és közben egy új épületnél igen, már hányszor volt. Igen, és tegnap jártam a K fel, tökéletes, ézé, a burkolát. Hát, a és tényleg nincsenek illesztéséhez Itt, Itt a, a film Ide járt, ide a, ide járt az, az infoparkba, itt az ételmi épületekbe. Hát az ember ugye összehasonlítja ugye a műényetemet, vagy akár a közgáz, tehát a klasszikusnak számítható épületeket, és bement ebbe az új épületbe, hogy megy végig az ember a folyosón. Hát olyan nevek vannak, amik naponta találkozik az ember az újságban, és akkor ezek lak, ilyen... Egy személyes, kétszemélyes, kettőúszas belmagasságú, nem is tudom, micsoda, a kapszulákban. Hát ez olyan, olyan, ennek nem lehet tudományos, Ez hát biztos, hogy rongálja a tudományos teljesítményt. Az oktatást. Mm -hmm. Hát szóval tulajdonképpen, amire én akartam utalni, és ami számomra szerintem, és a műzorunknak is lehet, hogy ez, ez, ez fontosabb kitűzése lehet, hogy, hogy a gondolkodás <tos> <tos> kereteit kitágítsuk. Tehát tehát beleütközni a politika korlátaiba borzasztó könnyű. És utána azon morogni, hogy az, az miért így van, miért. Vagy, sajnos néha kell róla beszélni, de ez város... de de hisz a várost azért azok fogják az, az életét meghatározni, akik benne élnek, hogyha azok gondolkodnak. Ha nem gondolkodnak a saját sorsukon lehetőségeiken, akkor természetesen mások fogják meghatározni. Igen, ugye a városfejlesztés meghatározásával, definiálásával kezdtük a új és ha az eredményt akarnánk, vagy a tervezői attitűdöt próbálnánk meghatározni, éppen nem más egyébként, mert milyen stratégiában kell gondolkodni, és rengeteg összetevőt kell összefonni, maga a városfehérségi tervezés tulajdonképpen valóban a, a tágítás, a szemlet. Ali alig van olyan városfehérségi terve, amikor ne rohanának neki a tervezőknek, hogy, hogy lehet ilyen hogy hülyeségeket leírni, meg ilyen abszurd dolgokat. De pont azok tágítják ki a lehet, ugye, mert sok tényezőt vett össze az ember, nem a napi, nem csak a napi ügyeket. De ez is hogy okoz a legtöbb konfliktust, ugye ezt mindig elmondtuk itt is, ez a négy éves választási ciklus. Tehát ugye, még a legelőrelátóbb, legokosabb, a legokosabb várospolitikus is belekényszerül ebbe a, ebbe a rövid távú napi ügyekbe. Még azt azért mondjuk el, hogy készül egy városfeltési koncepció, erről talán lehet tudni, még ha róla magáról koncepcióval nem is lehet. Hát talán van a Budapest honlapján, amit elfogadott a közgyűlés, a helyzetértékelést a célok, rendszered, de még nem a prioritások, ez fontosabb. Igen, soszt. és mikor ö, jutunk el odáig, hogy már a közönségre is meg lehet osztani eredményeket erről, Hát, mondom, erő. rajta van a Budapest honlapján, tehát az, az amit a közgyűlés fogadott, és az elég kiterjedt, tehát az, az tanulmányzható, szerintem rengeteg dolog van benne, sőt, épp azt tartjuk most feladatnak, hogyan próbáljuk ezt leszűkíteni. Ja, igen. Mert, mert mennyire étlap, ugye? Amit hát igen, négyelni. és hát ugye nem lehet más, hozzá hozzányúlni, mert ugye mindig vannak újabb és újabb tényezők, és hát mm. ugye pláne most, amikor ugye ekkora nagy váltás van, a gazdasági és általában, és a kulturális mm. életben is, tehát Hát akkor én azt mondom, hogy még erre vissza fogunk térni Jö, amikor az ideje eljön és akkor már nyíltan fogunk beszélni erről a koncepcióról, remélem hogy, ha eljön az ideje, akkor egy valamelyik adásban erre vissza fogunk térni Kétét múlva az, ismét nagyvárosi dilemmák Köszönjük Gábor. Bányai Géze és Marga Töcs Bélának. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt volt.